Den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds med med MobilePay-box. Så fik vi taget hul på kvartfinalerne til dette EM, hvor vi fredag aften havde to kampe på menuen. Du har sat ørene i EM-bold, og den næste times tid vil jeg, Sandro Spasiewicz, sammen med mine to gæster, analysere de to fredagskampe. Det her det vil vi gøre i første halvleg, og i anden halvleg, så vil vi lave den store optakt til Danmark mod tyrkiet lørdag aften. Jeg har to gæster med mig i studiet i dag. Og den første, det er dig, Martin Vingård. Velkommen tilbage. Jo, tak for det. Er det en skuffelse, hvis vi i aften ikke vinder mod Tjekkid? Ja, det vil det helt klart være. Det, vil det, helt klart være. Du, det er jo meget koldt og er Ja, det vil, være, det, vil Hvorfor? Være, det. Hvorfor så roligt? Fordi at, øh, der er så mange andre såkaldte tidligere spillere, eksperter og alt muligt andet, der er, der er bange for at sige, at vi er eksperter. Ja, at vi er favoritter, hedder det. Jamen, jeg ved heller ikke. Jeg, ved ikke, altså, jeg synes jo ikke, at er, er specielt stor, men altså, hvis, vi, hvis vi bare kigger på, hvem vi ellers kunne have stået over for i, i, en, i en em kvartfinal, så, øhm, så der er det intyder om at tjekke at er af et stærkt hold, og det har de også vist, og, og, og bl.a. præstation mod Holland gør dem fortjent til, at de nu er i, i kvartfinalen, men, men jeg synes stadigvæk, at vi skal kigge på, hvad, hvad det er for et hold, vi står over for. Og, der, og der synes jeg stadigvæk, at vi på papiret, og det vi har vist i dem slutrunden, øhm, der, der, der, der, der, der føler jeg bare, at dem skal vi også kunne slå, og så, og så kommer den ind i semifinalen. Ved du hvad, det skulle dejligt, at du siger det, fordi at, så nu har du, jeg har det på samme måde. Vi skal da bare sige, at vi er favoritter, vi har bedre spillere, så kan man stadig godt tabe kampen, men vi er favoritter inden kampen. Så tak, fordi du er på eneste <laughs> Jan, du er den anden gæst, Velkommen til. Mange tak. Så kan vi lige tage det samme spørgsmål. Det her med medier og fans, som jeg sagde, vi øh, har jo Danmark som favorit, og vi har den til at børvinde, ligesom Wiengård øh, lige nu sagde. Men som spiller ind på banen, hvordan har man det så med sådan en øh, favoritværdighed? Fordi ja, de her spillere, de ved også godt, hvilke spillere de skal stå over for, Og de kan vel også godt se, at, øh, ja, at det ikke er kæmpe, kæmpe stjerner. Hvordan har man det som spiller? Jamen, det er da fuldstændig korrekt, og selvfølgelig er vi favorit i aften, men øh, når der først bliver fløjt op, så, øh, så har man fuld fokus på at, at, gøre de af, eller, at overholde de aftaler, man nogle gang har, har aftalt, og selvfølgelig gør det så godt som muligt at, at prøve at og, øh, ja, få scoret et på mål så hurtigt som muligt, selvfølgelig. Men øh, selvfølgelig skal man have respekt for modstanderen. men i aften mod Tjekkiet, der skal vi vise, at vi er et bedre hold, øh, vi har vist fantastiske spil, øh, berusende spil, offensive spil og også rigtig godt forsvarsspil. Så når, når spillerne går på banen, så, så er jeg overbevist om, at de ikke tænker så meget på favoritter, om de er favoritter eller ej, og, og til dels heller ikke inden. Altså, det er en EM-kvartfinal, øh, der står på spil, eller hvad skal man sige, der er på spil i aften, en semifinal, der står på spil. Så om, øh, når der bliver fløjt op, om modstanderne hedder Tjekkiet eller Italien, det øh, det skal man selvfølgelig forholde sig til, men det er Danmarks aftaler, som der bliver fokuseret 110 på i første omgang. Men er det sådan at man, som spiller, sidder, når man finder ud af, for eksempel, at det er Tjekkiet, man skal møde, at man sådan lige frem knytter næven og siger yes, godt det ikke er hvad ved jeg England, Italien, Spanien, og de andre. Hvordan, hvordan har I det med det? Ja, det? ja, det ved jeg ikke. Det nogen tænker garanteret sådan og andre tænker måske andre tanker. Men altså, man skal selvfølgelig have respekt for tjekkerne. De, de kan jo godt løbe lige ud. De står jo trods alt i en EM-kvartfinale, så de, kan, de har jo nogle kvaliteter. Man kommer jo ikke bare i en EM-kvartfinale på held og, og så videre. Så, så man skal have respekt for dem, men omvendt så, så skal vi også parkere jerneloven lidt og sige, at vi er favoritter. Og, og, og den håber og tror jeg også på, at vi kan, hvad skal man sige, at vi kan bevise, at, at vi er til i aften at slå tjekkerne. Det er dejligt, du siger det med jerneloven, for den skal nemlig parkeres væk. Men dermed ikke sagt, at øh, altså, det er jo ikke noget med at undervurdere modstanderen. Det er jo sådan set bare at erkende, at, øh, hvilken modstander det er, man møder. Fedt. Jamen, øh, det skal vi til i anden halvleg. I første halvleg der skal vi som sagt lige analysere de to første kampe. Så lad os hoppe ud i første halvleg. Inden vi hopper ned til den første kamp, der blev spillet fredag kl. 18, så har vi det her dagens detalje. Jan? Hvad er din øh, til detalje fra... Øh, det er altså fredagen, der er gået. Ja, men for mig var det øh, 2-0-scoring. Italiens 2-0-scoring. Øh, øh, altså, jeg kan jo godt lide en og Jeg havde, jeg sad faktisk lige og tænkte på, at han spillede en fremragende kamp. Og, og lige øh, i det sekund, jeg tænker tænker de tanker, der er, så, så modtager han faktisk bolden på Spaniernes øh, halvdel. Og der er han faktisk 15-20 meter bag ved Zola. Det er ikke det, der fører til mål, men, men målet i sig selv, det er jo fantastisk. Altså, man kan sige, at Belgiens forsvar tøver måske lidt, men altså, han, får, han modtager bolden på egen banehalvdel og, og dribler lige en, en enkelt spansk øh, modspiller, og så kryller han den over i lang krog øh, fra 17-18-19 meter. Fantastisk detalje og lækker scoring. Han er 163 cm høj, Lolland Tønsigne. Altså, det er jo ikke meget sådan et spil. Altså, hvis man, ja, man kan jo bare forestille sig, hvis man står over for nogle klipper, der, eller bare har den højde, han har. Det er jo et eller andet sted helt fantastisk, at en så lille mand øh, formår at få så meget ud af en kugle. Cool, altså. Ja, men det er det. Øh, de kan ikke fange ham. De, øh, han løber rundt om hofterne på dem, øh, og med hans øh, hurtighed og antrid, så kan han øh, hvad det, man siger, sætte de fleste spillere, og øh, det viser han jo også ved 200 mål, og, og inden da havde han spillet en super, super kamp, synes jeg. Øh, så øh, for mig var det, da han satte den der ind, så, så var jeg sikker på, at det var min dagens detalje. Og, og der var da gode øh, der var der andre gode hvad angreb og så videre efterfølgende, men, men øh, det var det vi i faldt fald på. Lorenzo, jeg vendte mig om til min kæreste, og så kiggede jeg på hende og sagde jeg, Lorenzo. Så sagde hun nej, okay, færdig. Er. Vi går videre med navnet. Så. Martin hvad er dagens detalje fra fra fredag? Ja, men jeg synes jo, jeg synes jo på et tidspunkt der er, der satte ud i, i tv-studien der bliver der klapet ind her i forhold til schweiz Spanien-kampen og der står Saka. Han står inde i, uh, inde i midten, hvor der er at uh, hvor, hvor der hele holdet de står i en rundkreds og jeg tror at de stender og den den uh, første halvdel af den forlængede spilletid og uh, og der står han og han har så meget passion, han har så meget power. Øhm, han har en i den her kamp her hvilket, uh, selvfølgelig har gjort ekstremt ondt på ham At han ikke kan spille en, en, en kvartfinal mod Spanien Men den, det, altså, den passion han viste Den, den pep talk han holdt Nu er der selvfølgelig en chance for at høre hvad han siger Men, men det var, jeg synes bare at Det kommer hele vejen ud dem stuerne og, og, og ofte så ser man altid Eller ikke altid, men til at sige Det er træneren der står og giver den her pep talk her ikke øh, Jeg elsker når det er når der går forrest Når det er, øh, han er inden før øhm, Han er måske øh, over træneren jeg ved ikke, om han er over træneren. Jeg tror, de har et, et fedt forhold. Vi så også i, i, i Frankrig-kampen, hvor det er, at de, jeg har lyst til at sige det, da de udligner, der, der løber alle spillerne ud og jubler, og han er som den eneste, der, der, der sprinter han ud til træneren, og de har en kæmpe krammer. Det kan også godt være, det er, da de har vundet service-strafspartkonkurrencen, men, men anyway... Så jeg tror, de har et super fedt forhold. Jeg, jeg, jeg, jeg, er ikke, øh, jeg har ikke en position til, at du siger, om han er den ene eller den anden position i forhold til træneren, men jeg elsker, at det er spilleren, der går ind og tager så meget initiativ, som han gjorde. Og det sender de jo bare til, til, lidt tilbage til, til Ronaldo, den dag, jeg han stod sig i, det. I, Ja, præcis. I, da de stod i EM-finalen, hvor han øh, nærmest øh, med så meget passion og så meget vindervilje og alt det her, øh, guidede spillerne frem. Øh, og jeg synes, det var mega fedt, at, øh, at se Saka gøre det i går. Og, og øh, det var jo lige ved at og holde for men de spillede i hvert fald en time mod 11, for længere spillet til helt forrygende. Men vi kommer ind på det nu her om lidt, men bare lige sådan kort, øh, den leder han sådan viser, at han er i går, ved at prøve at samle holdet, Og var det også måske lidt den i korte træk, at de manglede i går på banen? Nej, det synes jeg. Det, det ved jeg ikke, om, de, om, om jeg synes, det gjorde. Altså, jeg, vil sige, jeg synes faktisk, at de spillede en rigtig god kamp. Øh, jeg synes også indtil udvisningen, at de, de et eller andet sted har Spanien, hvor de gerne vil have dem, tror jeg. Øh, det er jo altid svært at spå, om det vil være skete de sidste 20 minutter, når man spiller 11 mod 11. Øh, kunne Spanien have lagt det sidste tryk? Øh, men man kan sige, selv ved, ved 10 mod 11, og, og, og, og Spanien har bolden meget, så... Øh, så jo, de får startet lidt chancer og sådan ting, men jeg synes faktisk, faktisk, de spiller den der 10-11, der er rigtig, rigtig flot. forsvar så forsvar flot, og, og, og jeg tror lidt, at Spanien, de, jeg ved ikke, om de blev lidt søvn, men, men det lignede lidt, at da de kommer foran 1-0 så tidligt i kampen, at så har de, Spanien måske en følelse af, at de har et kamp, hvor de gerne vil have. Øh, når de havde bolden, så var det i lavt tempo, øh, og når de ikke havde bolden, så forsvarede de så bare og, og lod Schweiz have bolden. Øh, så så, så jeg, jeg synes, det lignede faktisk lidt to hold, der var, der var, der var lidt påvirket af, at de har spillet en, en hård og sådan finale fire dage for inden. Jamen lad os bare gå til den. Det er i går den første kamp, der var kl. 18. Det var Schweiz mod Spanien i St. Petersborg i Rusland, hvor 90 minutter det var jo ikke nok til at finde en, en vinder, og vi måtte ud i to gange 15. minutter for og også ud i en konkurrence, hvor så Schweiz brænder yderligere fire spark. Nu har øh, Vingård lige opsummeret sådan, men hvad, hvad, hvis du skulle sige, at den her kamp vi så i går hvad var det for en kamp? Igen et spansk hold, der, der jo godt øh, kan lide at kontrollere kampen og kommer jo også hurtigt foran efter 8 minutter. Ja, og der tænkte jeg, så nu bliver de der Schweiz'er kørt med over. Det var, jo, ja, det var jeg overbevist om, men øh, vi så jo en helt anden kamp. Altså, øh, jeg tror, at Vinko har ret i, at øh, hvad skal man sige, Spanierne blev lidt i søvn af den her 1-0 scoring, øh, fordi at... Øh, det så sådan ud i hvert fald. Jeg synes ikke, de, de kom ret meget efterfølgende, og Schweizerne havde jo en gameplan, der De skulle ikke indkassere 2-0 mål, fordi så var det slut for dem, så, så jeg synes faktisk, de spiller en tæt på øh, perfekt hvad skal man sige, kamp for dem. Men ellers er det jo, det er jo faktisk en start på en kamp, som, som ja, det er jo godt for alle hold at komme foran, men især Spanien den gerne vil køre den rundt og ser bolden og egentlig forsvare med bolden så var det jo ideelt, at man fik Schweiz længere frem på banen. Ja, præcis. Og det var også derfor, at jeg overvist om, at øh, så nu ville de få en på hatten, i hvert fald 2-3-0. Øh, men øh, de, øh, de holdt ikke tempo i bolden, og fik ikke rykket Schweiz sådan nok rundt på banen, så, så de kunne forsvare deres mål øh, hvad skal man sige, for let. Øhm, og Spanjernere kommer jo ikke rigtig frem til noget, øh, hvad skal man sige nævnværdigt. Nu ved jeg også, hvis det nu kommer vi også tilbage til Italien senere, men hvis man lige sammenligner de to kampe, så kan man sige okay, hvis, hvis hver gang Italienerne, de har en chance for at ryge afsted, og, og, og da Belgien hvis de satte bolden på spiller sådan, så Tengell, så røg de bare afsted med det ja. hele. Ikke? Altså, det var jo lidt tilfældet. det var lidt tilfældet for Spanien. Men hvorfor er det fordi den spanske måde at spille på er lidt anderledes Spanien har jo ret hurtige spillere i offensiven, men er det bare forskel i måden man, man angriber kampene på? Der kan være noget mentalitet i forhold til uh, de møder Schweiz, kampen. de er favoritter. Ja, enig, altså. Enig. Altså, jeg var også meget så altså, Jeg havde det på præcis på samme måde, som Jan han sad og siger, at hey, nu fik de den start, de der ville have. Nu kunne de uh, bare vente på, at, uh, at Schweiz sådan, at de, de kom op og pressede, og så spillede de sig ud og, pressede, og så og så afsted. Ikke? Uh, men de, de, de, jeg synes, de så tunge ud. De så trætte ud, langsomme i, i, i tanker ja, ja. og handling. Ja. Det kunne uh, det også have været det her ud. med, at de har, været ude i, de har været ude i en lang kamp her senest mod... Uh Helt 100, ja. 100, altså, og, og, og der går lidt sådan en, i dem spillernes hoved lidt, okay, perfekt, vi fører et 0 ja. uh, nu holder vi gerne i bolden, og, og, og altså, man kender det jo selv, og ja. kan godt huske det som spiller, hvis man lige mangler de der 3-4-5 procenter, og så, så tænker du, yes, man yes, men vi fik den score, vi gerne vil have, uh, og, og så skoer den ja, så kan lidt vi godt lige give lidt ned. Præcis, og det er jo et eller andet sted, det, det er farligt, du gør. Det er fordi, mega farligt. Så, ja. men hvad, nu, nu, fordi de starter jo som sagt med det her, med det her selvmål, og... Ja, jeg, jeg siger jo selvmål. Er det et dårligt, øh, dårligt forsvarsspil af Sakharia, eller, eller er det bare det her, der er uheldigt? Fordi jeg hører jo kommentatorerne sige i går, at de synes, det er et større selvmål. Jeg synes, det er et dårligt forsvarsspil. Ja, ja, han er jo tidligere venstre bak, så det ja. kan jeg, jeg svare på. Man aldrig skåret selvmål. <laughs> Men er det et dårligere selvmål, end, Jamen, det, synes jeg, fordi... end, end det Spanien laver mod Kroatien? Æh. Hvor, hvor Peter sparker den tilbage til Unai Simonsson? Ja, fordi det er jo en kæmpe fejl af, af målmanden, som er oppe på midterlinjen med hans aflevering allerede. Det her, det er, øh, hvad skal man sige, som vil prøve at klire en bold, men han er ikke 100% sikker på, at han hvad skal man sige, kan klire den rent. Og så skal man holde nalderne fra den, fordi sommer han er gået, øh, og han kan gribe den lige så let som ingenting. Nu øh, snitter han den, øh, og så er der kasse. Så øh, når man ikke kan clear en bold 100%, så skal man altså holde stængerne fra den. Og øh, jeg synes, men man ser desværre tit, at, at hvad skal man sige, den iver for at clear en bold, så... Øh, så når man måske ikke lige har tænkt, okay, den har den kan jeg ikke ramme 100%, og, og når man ikke kan det, så skal man holde stængerne fra ja, den. Er det ikke en refleks, man laver som, som bare som menneske, at uh, der kommer noget mod en, når man stikker foden ud? Ja, men så kan man måske også vende den om, så kan man lige godt lave en refleks og fjerne sig fra den, uh, fordi at sommer, han går jo... Altså, han regner med, at Sakkeria ikke ra rammer den. Så du vil, du vil mene, at han faktisk bare skal... Ja, han skal bare lade ja. Okay. Uh, fordi at det er jo ikke noget... Uh, hvad skal man sige? vanvittig skud. Han rammer den fint, Alba, men det er jo ikke noget vanvittigt træf. Og Sommer, han er, han er klar til at tage den. Så jeg synes, det er dårligt spiller. Jeg tror det også, at han var lidt ærgerlig over at se den gå ind. Men i anden halvlej, vi kan jo faktisk bare tage i forhold til Spanien, altså Luis Enrique, han var jo gået væk fra at bruge Luis, eller Garcia til at bruge Pau Torres. Og i anden ser vi jo så at Spanien laver en kæmpe fejl i forsvaret, som resulterer i, at, at, at de kommer på 1-1 Schweiz med øh, Chiquetti. Var det fortjent, at de kom tilbage? Ja, det synes jeg, det var. Det synes jeg det var. Altså, jeg synes ikke, at, at, at Spanien... På, det kan godt være, at de har haft en følelse af, at de var i kontrol, fordi at de var jo ikke i store chancer Schweiz. Men, men jeg synes et eller andet sted stadigvæk, at, at det lignede heller ikke, at Spanien var ved at lave 2 0 -målet. Altså på nogen måde, så jeg tror jeg et eller andet sted, at Schweiz har været tilfredse med den måde, at kampen den er blevet spillet på. Og, og hvis jeg har stået, eller enten været Schweiz i eller træner, jamen så, så tror jeg eller også, at, at, at jeg ville have været rigtig tilfreds med den måde, som kampen udviklede sig på. På trods af, at man var bagud 1-0. Så jeg synes, det lignede meget mere end 1-1-scoring, end det lignede en 2-0-scoring, hver den måde, at, at Spanien de, de spillede den kamp på. Så, så jeg synes, det var helt fortjent, at Schweiz ud udlignet. Men Spaniens forsvar, det har jo ikke ligefrem været i kontrol under slutrunden. Er det, hvis man skulle kigge på også, og det tager vi også lidt senere, lidt fremadrettet i forhold til, når de skal i en semifinale mod, mod Italien, er det Spaniens klart svageste led, Jan? Deres forsvar? For hvis vi kigger ofte ja, så det, så der fungerer det jo langt hen ja, ad vejen okay, uden nogenlunde. at de har slutprodukt på. Ja, præcis. Og forsvaret er bare en, en kæphest, og det synes jeg også, man ser lidt mod Kroatien, altså foran 3-1 med et kvarter igen, så skal der bare lukkes ned. Uh, jeg ved godt, Frankrig lavede samme detalje, men at, altså på det her niveau, der må det ikke ske, Altså at være før med to øh, og et kvarter for tid, så skal sådan en kamp bare være afgjort. Så ja, det er deres forsvar, og det er jo også en gigantisk fejl ved et, et scoring, øh, som Schweizerne super dygtigt udnytter. Øhm, så så jeg ja, jeg vil sige, at, at øh, Spaniernes kæphest, som du siger, det er deres forsvarsspil, og og dermed ikke sagt, at deres angreb er, er direkte fremragende, men, men det er trods alt okay, og det, det er slutproduktet, der mangler der. Men nu står vi faktisk i en semifinal med Spanien. Det i sig selv er jo ikke overraskende. Hvis man kigger på de to første kampe, de havde i slutrunden, hvor de havde utroligt svært ved at score, det fik de så gjort i den, i den sidste gruppekamp mod Slovakiet, hvor de lavede hele fem, og også mod Kroatien. Men hvis man så tager hele den her slutrunde i en er det så et eller andet sted lidt overraskende, at vi har et spansk hold, som har været så slingerende nået til en semifinal, og omvendt har, de, har vi jo så Italien, som virkelig ud af de fire kampe, eller hvor mange er der spillet nu her, tre gruppekampe, de fem kampe, der har spillet nu her, så er i fire af dem, de har spillet helt fremragende, og det var kun den sidste mod Østrig, hvor det var, at de skuffede. Var sådan lidt to forskellige hold, der møder ind til den her semifinal. Ja, det er det, og jeg tror, det bliver en en kamp, men det, det er der slet ikke tvivl om, men, men, men altså, hvis vi lige tager de to kampe fra i går, altså, så, så synes jeg jo, at Italien ser ekstremt stærkt ud. Ikke? Øh, og, og, ja, og så har så gjort det dem hele turneringen på, på, på en eller anden måde. Altså, Italien spiller for mig langt højere tempo, øh, med langt større aggressivitet, både når de forsvarer, men også når de angriber. Øh, men den nu er Spanien i semifinalen, nu har de på en eller anden måde indfriet forventningerne mm. til sig selv, til nationen. Øh, og hvad gør det ved et hold? går man så ud nu, og så siger, okay, nu er vi her, nu kan jeg ske. kan Men har man det som spiller, det der med, at man lige sænker lidt skuldrene og tænker, at nu kan vi faktisk ikke skuffe helt vanvittigt, for det lignede det i gruppespil, der kunne de jo rødt ud. Ja. Er det sådan lidt en lille, lille lettelse, der på en måde? Ja, altså, på, på, det, det, det er det jo på en eller anden måde, fordi, at, at, at nu kan man sige, nu kan jeg ske en semifinal. nu møder du som regel de, de, de, de, bedste, de bedste fire i anførselstegnet, og det er det jo, fordi en turnering ligger er selvfølgelig i forhold til, og så kan det være held og uheld, og, men hvis det er, du du har vundet kampe nok til at komme i en semifinal, så er det, fordi du har, du har præsteret på et højt niveau. Så, så der er ingen tvivl om, at når du så står i en semifinal, jamen, så er det så små marginaler, der afgør det. Og, og i går så vi jo også med og i ikke øh, så, så, så jeg vil sige, du kan godt tænke skuldrene lidt, men, men omvendt, så ved man også bare, det i Spanien. Og, og, og, og, og nationen forventer, at de slår Italien ud. Og ja. der er ikke noget godt der. Ja, selvom altså, at Italien lige, har spillet så godt. Præcis. Altså det de er de fuldstændig ligeglad med, at, det, at de Italien har været uh, fremragende. De, de forventer, at, at, at, at de skal slå Italien ud. Uh, så det kan godt være, at de lige når at lave pusteren, og så sige, nu står vi i semifinalen, <laughs> men, men, men, men, men, men, men, men, men at tage af med, og så sige, at Italien er bedre end os. <laughs> <laughs> det går ikke. Nej, det går også ikke. Arh, det, går, det. det kommer <laughs> de ikke til at sige. Men, men Spanien, de... Øh, altså, Igen et, et, et hold, og det har de jo været i rigtig mange år, måske for altid også. Et hold, der godt kan lige have bolden på fødderne. Men vi ser den jo løbe 6,5 km mere end slovakkerne, og hele 12 km mere end kroatien. Det kan jo også spille ind på, for eksempel, at vi ser en Morata i går, der må lade sig skifte ud efter en lille times tid. Og generelt er de så lidt, uh, lidt trætte ud, Jan. Det er, altså, de bruger, åbenbart kan man se fakt, at de bruger mange flere kræfter på at løbe. Det er også godt, men det kan vel også godt bide den i røven, når vi når så langt i en turnering. Ja, men det er klart, at efter en lang sæson på klubhold, øh, og så måske det ikke lydt negativt at komme langt i nej slutrunden, fordi det er selvfølgelig øh, en fantastisk præstation. Men, men ja, det vil sætte sig en spor, og øh, ja, det er nu engang hårdere faktisk at have bolden, end at ikke have bolden. Man løber mere, når man har bolden. Men er det ikke sjovere at have bolden? Oh, der det glemmer det. man det vel lidt? Oh, jo, det er det. Øh, det er væsentligt sjovere. <laughs> <laughs> ja, ja, Jeg der, kan høre, du har prøvet det andet. <laughs> ja, en del gange, desværre. <laughs> uh, så jo, det, det er helt klart sjovere at have bolden, og, øh, og det det vil virkelig til udtryk fysisk, fordi man kan ikke blive ved med at bare blæse det ud af. Det er i hvert fald de færreste spillere, der kan det efter en lang sæson på klubholdet også. Og så synes jeg også, man skal huske på, at for eksempel de tre forreste fra Spanien, kan man sige, de, det er nok dem, der arbejder allerhårdest i forhold til pres og sådan nogle ting. Og, og hvis du lige tager til, kunne du have ham en pause lidt tidligere? Ja, det kunne måske ja. godt. Men så har han siddet og nu starter jeg ude, fordi jeg ikke præsterer. Så er man usikker. Så, så er ja. du usikker ikke, hvorimod har han lavet to mål i, uh, i, i gruppespillet. Så har han måske godt kunne starte ud i den tredje kamp, og så have jeg selvtilliden. Ja. Men nu har det udviklet sig sådan, at han ja. virkelig har, har, har stuffet. Og, og, og der har Louis rigtig måske været nødt til at give ham lidt, ja, ekstra. Er lidt ekstra spilletid. Ja, det, det var en sig meget sig. fint i går, at han, i går, så han kun får øh, 60 minutter, og så kan spare egentlig, den sidste del af kampen og klare til en semifinal. Ja, altså, der er ingen tvivl om, at jeg ja, tror, nu kan at... vi jo sige, spare de går videre. Ja, ja, men det, er det. ja jamen, det var det. Altså, han har ikke tænkt, at han vil spare ham der nej, i forhold til... Nej. Men nu... Det er også, vi har jo været efter Morata. Men Morata også, fordi han har, han har brændt nogle store chancer. Han ligner men, en mand, der er lakket for selvtillid. Men du, ja, men, men du siger også, at vi går det her med, at han, de bruger rigtig mange kræfter på det defensive. Ja. Så og jeg ved det også selv fra, fra... Når jeg har spillet, godt nok ikke på det niveau, men, men hvis man bruger mange kræfter i det defensive arbejde, som en angriber, jamen så er der bare ikke altid lige overskud til, til det offensive. Kan noget af forklaringen finde til det, hvis man skal prøve at forsvare Morata? Ja, altså, han kommer jo med en indsats, og det har han jo gjort. Ja, han, har jo ikke, han har jo ikke bare stået i, i, i de kampe, han har spillet, han har jo ikke bare stået og slået ud med armene, og så ventet på, at, at han skulle have bolden. Altså, han har jo, han har jo forsøgt at kompensere for, for, for manglende kvalitet i afslutningen, og, og de manglende mål med ekstremt hårdt arbejde. Og det, det tror jeg rammer ham nu. At, øh, at han har, har, har arbejdet så hårdt. Øh, og det så vi også i går i udskift efter 55-57 minutter ja. eller sådan et eller andet. Ikke? Og det er nok ikke af, af egen frivilligt, kunne jeg forestille mig. Det er nok en aftale, der, der, der har foreligget. Øhm, og, og så må vi også huske på, at, at når vi kendte Spanien som, som allerbedst, jamen, så havde de bolden meget, og når de så i Europa bolden, så var de så mange spillere omkring bolden, og så genpressede det sad lige i skabet, og så fik de bolden tilbage. Sådan er bare ikke mere. De, de, de, de kommer til at forsvare mere, end hvis tidligere har set Spanien forsvare, når de har været på deres bedste. Hvorfor, hvorfor tror du, at det er den her, fordi der er jo kommet en ny generation af spanske spillere, vi er væk fra det her Xavi, Iniesta, Ramos, Piqué og alle dem, der har været der før, nu er der jo kun uh, Busquets tilbage ind på midtbanen, han er jo vel også, uh, han var ikke med i de to første kampe, kommer med i den tredje, det er jo lidt der, hvor de sådan samler sig selv op, Han er en del af det her med, at, altså det gamle, det mellem det gamle og det nye Spanien, Ja, det, det kan man jo godt sige, han et eller andet sted er for ham. Nu har han jo selvfølgelig været med til, til, til begge dele. Øhm, havde Rammers været, været fit og, og, og spillet øh, en, en fuld sæson i, i Madrid, så er der også hun, næsten 100% sikker på, at han også havde, havde været krummetablen i, i, i midterforsvaret. Midt øhm, og ham... Altså, en fit Rammers mangler Spanien. Mm. Men, det mangler alle ja, styrmand. Ja, styrmand der ja. uh, Jeg er ikke sikker på, at de mangler ham i hans nuværende tilstand, fordi han stort set ikke har spillet i hele foråret. Uh, men i forhold til Busquets, jamen, så er han jo uh, ja, den, den her krumtap her, som, som, som er i bunden af midtbanen. Uh, men ja, der er jo ingen tvivl om, at, at, at det spanske landshold, det ligner noget ikke det, når de er på det allerbedste, og, og det er jo selvfølgelig med det her generationsskifte, de er i gang med. Det er også svært at leve op til to gange EM-titler, og en VM fra 8 til 12, som de jo fuldstændig ryddede bordet der. I går, der ændredes kampen jo også, der Remo Frøgler, han får det her røde kort efter hvad er det, 77 minutter. Jeg var ude lige med det samme i går, men jeg synes ikke, der er rødt kort. Det tænkte jeg også lige, da, da det skete, så synes jeg, det var vanvittigt hårdt dømt. Men? Men når man ser den i efterfølgende, så synes jeg faktisk, at, at den godt kan forsvares, han, han kommer i høj fart, og så det her med, at det ene ben er over jorden, faktisk nærmest lige under knæhøjde. Altså, det er i hvert fald at tilsidesætte modstanderens, hvad skal man sige, ved og vel. Og man ser jo også, at i slåen, at... Ja, anglen, anglen twister, anglen, men det kan han jo vel ikke tage højde... Altså, jeg kan jo godt takle dig ja, på en fair da, måde, og din ja, angle ja. så twister. Ja, ja, præcis. 100% korrekt. Det er den her, hvad skal man sige, at han kommer i høj fart, og så med benet lidt hævet, der gør, at, at det er rødt... Jeg er helt enig. Lige da det skete, så tænkte jeg, at det der det er jo vanvittigt rødt kort. Et gul kort, det havde været på sin plads, men jeg synes faktisk, det den er okay, når man ser den i, i slow, fordi at, altså, han kunne godt have kommet rigtig, rigtig galt, galt afsted, der den, den spanske spiller. Hvad siger du til den Danvingård? Jamen, jeg, altså, jeg, er, jeg er stadigvæk meget splittet. Altså, jeg har siddet sådan noget på, at det måske sådan lidt noget nyt i forhold til den her måde, fordi tidligere der sagde vi jo, okay, spiller du bolden, så er det en ja. Ja. og det gør han. Uh, yes, men, men, den, men hvis jeg lige skal afbryde, så jeg ja, afbryder Fordi ja. spiller du bolden Så synes jeg også, det har jo altid så været den her med At rammer du bolden først, så kan det ikke være noget Men du kan jo sagtens flinse en mand efterfølgende Fuldstændig dræbe ham Enlig. Og så skal der jo være rødt kort Ja for eksempel Så skal der jo være rødt kort Så sørger jeg lige afbryder ja, okay, Og det, og det er jo også det der argument, tror jeg at, at det, det er lidt det, man er ved at, at kigge lidt ind i Og så siger, okay, vi er nødt til at have en, en, en anden regel i forhold til det der At du må gerne spille bolden, Men hvis du stadigvæk Og som Jan siger Han kommer jo i så høj fart Men jeg har det stadigvæk lidt sådan Hvis han nu var kommet med samme høj fart Og så havde Hvad kan man sige I stedet for at forsøge at spille bolden Så taklet på bolden med sine skinneben for eksempel så tror jeg, at, at, at, at så har det været en en, en Ja, så har det været et kort. Så har det været et gul kort og en taktning, fordi så har han måske kommet i høj fart, og ja. så har han kommet, men... men men det, er han strækte bænd. Ja, han glemmer jo, og og, og og så er det jo den det her med, at den kan jo forsvares, og så synes jeg, det er jo fedt, at så skal vare jo ikke indover, ja. fordi at øh, den, den så... så. Og jeg det, synes bare, det er hårdt i sådan en kvarfinale, at, at Ja, det er en, det, det, det, den ændrer det øh, kampen, ja. øh, og det er lidt sjovt det her. Øh, nu så jeg lidt fra, fra 80 holdt, øh, da de spillede de her kampe i øh, 84 og 86, altså... Der blev de der, dræbt jo. Der kunne de jo have uddelt. <laughs> øh, der havde der ikke været flere spillere på banen. <laughs> <laughs> så, er det er det vi har i dag. Ja, det må man sige. Selvfølgelig det er det jo godt, at, at det ikke er så voldsomt som dengang, fordi... At, øh, der de, kom, de gik jo på banen med en le, og så høste de bare. Så, det var fuldstændig vanvittigt. Det er jo vanvittigt. ligesom, når vi har haft snakket om Maradona, og prøve at sammenligne ham med, med nutiden. Hvis man ser nogle af de klip med ham, fra Italien, nemlig fra, fra landskampe, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvad, hvad det er, de gør ved ham, uden ja. at der bliver store. Ja, store Ja, at han er overlevet. Fuldstændig. Faktisk. Hvis vi lige skal runde den her kamp af, hvem har I som, uh, som spiller Æh, Jeg har sommer. Ja. Hvert. Helt klart. Altså... Det var skydetelt de sidste 45 minutter, øh, inklusive den forlængede, og han øh, tog fra. Øh, jeg tror, at de havde 10-11-12 af, afslutninger i den forlængede. Øh, selvfølgelig ikke alle sammen på, på sommeren, men han har i hvert fald to-tre verdensklasse redninger. Ja, han gjorde også det, i, han skulle i strafspaks Hvis øh, Schweizerne havde scoret på deres øh, strafspark, så havde de også gået videre. Har du også, Jan som Flemming Poulsen jo i går i studiet, sagde Svej taget en varm sommer. <laughs> altså, jeg vil sige, hvis man, hvis man tager øh, alt, alt det ordinære og forlændes til, så, så, så ja, så synes jeg, det er klart, der. Er. Men øh, når vi så tager straksfartkonkurrenten med, så må hans konkurrente Unai Simon, som, så tager han den. Øh, han afgør det fra Spanien, som Jan siger. De brænder dem, de skal brænde Spanien, øh, men så havde de bare en keeper i Unai Simon, der, der bare var et niveau over sommer. Det siger lidt om, øh, om kampen måske, at det er to målmænd, Nej. I har fra hver sit hold, der, der, der går med kampenspillere. Men øh, så fik vi lukket den af. Den øh, sene kamp, der blev spillet i går kl. 21 i München, det var så den her topkamp mellem Belgien og Italien. Altså to af de helt store nationer, der tørnede sammen i går. Og det måtte jo kæmpe sådan rimelig hårdt i deres øh, respektive 8-delsfinaler. Det var en kamp, der på papiret tegnede til at blive helt fantastisk. Og det blev en fuldstændig... Det blev fald, Det er en outstanding fodboldkamp, i mine øjne, med teknisk høj kvalitet, og to hold, der jo var kommet for at spille offensiv fodbold. De blev bare på fra start af. Ja, var det så man, kamp, så? Jamen, det var en fantastisk kamp. Altså, jeg tror, der, den har ikke rundet et minut. Der har Belgien allerede en afslutning, hvor De Bruyne spiller Lukaku fri. Og så tænkte man, okay, så er vi i gang. Og så går der et minut, halvanden minut, så er italienerne op i Belgiens forsvar. Og efter fem minutter er... Er det igen Belgien, der, der tror Italien, så, så der, der håbede man på at de ville fortsætte, øh, og det gjorde de resten af, af kampen, og, og især første halvleg var, øh, var der virkelig fart overfældet. Overraskede det dig, Martin, at, at, at det var på den måde, vi, fordi vi, vi har jo tit to store nationer over for hinanden, hvor de, man lige skal afvente, men man er måske også bange for at åbne for tidligt op, fordi det er jo en, det er jo en kvartfinal Var det overraskende ikke? Ja, går? Ja, både over, fordi man kan sige, at den måde Italien har spillet på, det har jo bare været... Altså, Fed, fed, fed, fremadrettet, aggressiv fodbold, de har spillet, og hvorfor skulle de lige pludselig lave om på det? Altså, det har jo fungeret i, i, i, i tre kampe, og, og en det er også ikke, så øhm, så sådan, så ja, altså, man blev altid lidt overrasket, når det startede sådan der, fordi det var, som Jens siger, altså, virkelig af en festfyrvækkeri af en fodboldkamp, vi så. Og, ja. og, og heldigvis, så blev det ikke en af de der kampe der, hvor man har tårnhøje forventninger, ja. og, og, så, og så skuffer to ja. så store nationer. Ja. Øh, det, var, det, var, det var fedt at se. Det var vildt fedt at se. Men Martini, han går jo, vi har haft snakken før, han går jo med med Veratti i går, frem for Lucatelli, som jo ikke engang kommer på banen i går, øh, har jo ellers været helt fantastisk i de to første kampe, og var jo blevet rygtet til Arsenal, og Juventus var også ude efter ham, men så har han jo ikke været brugt særlig meget, hvorimod Veratti omvendt har været skadet. Hvordan var Verratti i går, og var det et fornuftigt valg? Jeg øh, husker igen, de vinder, kan man sige, i dag sidder vi her. Så men, har træneren gjort alt rigtigt. Så har træneren gjort alt <laughs> rigtigt, men kan du forstå valget af Verratti i stedet for... Jamen, det kan jeg da godt. Altså, han, øh, han er jo deres verdensstjerne, og, og især i sådan en kamp, så, øh, så er det vigtigt at have en, have en spiller, der har, der har prøvet det hele. Og, øh, og jeg synes, at han, han bringer, øh, bringer det, han skal, hvis man så må sige, men jeg synes ikke, han også... I <coughs> undskyld, i øjnefaldene. Som, som man måske kan forvente og, og tro øhm, så jeg havde igen gerne set øh, Lugatelli øhm, jeg synes han kommer i de to kampe han fik lov til at spille han kommer kommet med noget øh, han er bare det, det ligner at han er bare en glad dreng der bare gerne vil spille fodbold så, men det er selvfølgelig svært for en træner at holde Varazzi ude når han er klar så... men nu er vi også væk fra de her to første kampe nu er der, nu er der spillet to kampe hvor Varazzi har spillet de har jo vundet begge to. Uh, man kan sige, at han blev skiftet ud i den, i den i kamp mod Østrig. Men, uh, men nu, han er med på banen. Det eneste, han får sig i går, kan man sige, det, det er et kort. Uh, nu skal de spille i en semifinal. Der er vel overhovedet ikke spørgsmålstegn til næste kamp, om der skal stå ved ret til beholdkortet. Nej, det, det kan jeg ikke forestille mig. så Jeg vil sige... Jeg i forhold til at vælge Verratio og så, så, så tror jeg også, at det sig lidt om at, at spillerne er jo dygtige på kontra, og det ved vi jo. Øh, og der er i den her defensive hankermand på en eller anden måde, ikke? Og så dækker han jo så sindssygt mange meter også. Øh, og samtidig med det, så skal man lidt undervurdere det her med, at man kender de, de spillere og de modstander, man står overfor. Mm. Fordi en ting er jo selvfølgelig, hvordan kender du din holdkammerater og sådan noget, ikke? Men, men han kender også det man står overfor. Han kender det på en ja. Han ved, hvad de gør. Han kender Lukaku. Den har en mod i, i Champions League. Og, og så, øh, så, så jeg forstår godt, at man, man, man går med men Viraci, men selvfølgelig så savner man, der lukker til, her han har været, været forrygende. Men, um, men uh, jeg synes, vi Viraci han, ja, er en fed spiller. Jeg går lige om. Nicolo Barella, han scorede i går efter, efter ja, hvad er det, en halv times spil, sit sjette mål for Italien og sit første ved den her slutrunde. Men der er en situation med uh, Immobile. Immobile i den situation, hvor han, Ej, han filmer er og ligger ved vil have et straffespark, rejser sig op... I det, han kan se, der er jo og der er intet, der er med ham. <laughs> Nærmest. Hvad siger du til sådan en situation, Jern? Fordi ja, men, det er jo... Ja, det kan jeg ikke lide. Det er jo sådan en af de ting, ja. det er jo forfærdeligt, altså eller ja, måske et, et forkert udtryk, men det, er jo, det gider vi ikke på. Nej, fordi det er ikke det, fodbold skal, hvad skal, man sige, skal vise, og det er ikke det, man skal tænke på, når man, når, man, når, man, når man tænker fodbold. Heldigvis er vi kommet rimelig meget væk fra det her hvad skal man sige, filmeri. Det, det hører så heldigvis fortiden til. Der var det jo rigtig slemt i en overrække. Men det, det er dårlig det er dårlig stil og øh, vride sig, og man tror, han har brækket benene, og så scorer de, og så ah, han humper lige et par meter, og så, og så er han klar på at juble. Så, øh, så det, det, det synes jeg er at, spille, at bringe spillet i miskredit. Og jeg synes også lidt til dels øh, i overtiden, øh, Donnarumma, det kan godt være, at han bliver ramt, og, og så er der også en italiensk spiller oppe på midtbanen, jeg kan ikke huske lige, hvem der var. Men de ligger jo i to-tre minutter. Og, han får en albu, Bellacci. ja. ja men er det ikke hvis man skal forsvare den er det så ikke en del af det her det hvor dommeren jo. kan lægge tid præcis. til og det er jo det er jo et eller andet et smart sted smartere italienerne fordi at det bringer altså hvis spanierne havde haft en rytme så bringer det dem fuldstændig i ja ja, øh, ja selvfølgelig ja. Æ, undskyld belgierne havde haft en rytme så bred, og hvilket de lidt havde jeg synes de havde lidt momentum der omkring øh, 90 minut, men det er for, de slået i stykker med de der to pauser. Så, øh... Men synes du, at den her, hvad det, immobile-situation, e skal den straffes? Altså, fordi han prøver jo, han forsøger jo, det er jo et film, han forsøger at få straffespark. Vi har jo set det, hvis det er, at man forsøger at lave en dribling, og man filmer... Damskov fik gul. Ja, så får man gul kort for den. H synes du, man skal... Altså på en eller anden måde skal man jo prøve at komme det her til, til livs. Ja, så altså, nu, nu er det jo en scoring, og så, så er det jo svært at... Og men, men jeg er da enig i, at, at hvis dommeren havde set at, at, at betragte det som film, og at bolden blev klistret og sådan noget så er jeg enig. Uh, det, der irriterer mig mest, er, at man kan jo godt blive ramt, uden at, at der, der ja. straffe være straffe men hvor godt kan gøre ondt. Men det irriterer mig, når det er, at, at det ikke går ondt på dem. Mm. At de så også skal blive liggende. Og, og jeg vil sige... Har det nu været en spiller i, i, i en klub, hvor det var, man havde været, så har man jo revet den spiller midt over, uh, øh, ja. internt, og så og så man grint der ham, og så sagt, du lige når, altså, hvor ser du dum ud, altså, nu lige med, det tror jeg ikke, det sker i Italien, Nej, Fordi, så, det, der, det er jo værdag i Italien. Men, men, men problemet er også den, at jeg kan ikke huske, hvilken forsøger, der står tættest på ham, han bruger jo måske lige, to sekunder på at vifte og og sådan gør med armene, sådan kom nu op med dig, ja, ja. altså vi gider ikke at kigge på det her. Ja. Det gør jo, at han måske ikke når frem i det pres på Barella's mål. Mm. Jeg siger ikke, at, at målet skal være blevet annulleret på grund af det, men som, som Jan siger, det bringer jo spillet i miskredit, at han gør det på den måde. Ja, ja, og, men, men, og, og, og derfor så, så håber jeg da også, at vi kommer det endnu mere til livs, men, men det er jo... Det er jo, det er jo Altså, vil jo ikke stå og straffe om for det. De vil jo nærmest bare rose om for at gøre det et eller andet sted, så, så, så det sker skal... Der står jo ikke to linjer om det, eller gassetteren i dag. nej nej og, og, og, og det ser virkelig dumt ud. Det ser virkelig dumt ud, og, men, men Men igen, altså, det er jo en kultur, vi skal have ud, det her med, at man smider sig, og det skal spillerne jo tage internt, og det skal det skal sådan en publikum være med til, og det skal dommerne være med til at slå ned på, så vi får det ud af spillet Og det synes jeg et eller andet sted også. Altså, jeg tror da lidt, at han, øh, han smider sig igen, hvis, hvis det er at, at han står i samme situation som, som, som sidst. Men jeg tror I jo så bare, at Immobile smider sig igen, hvis han så det får tror situationen jeg også. Så, igen. <laughs> so, det er jo for forskellen. Ja, det er jeg enig. Men øh, hvis vi så bare kan nøjes med det, italienerne... Det er så ja. Var det fortjent, at, at Italien på det tidspunkt kommer foran? Ja, det synes jeg. Det synes jeg faktisk, det var. Øhm de får en, øh, et mål underkendt, jeg tror, efter 12-13 minutter for korrekt øh, off men, men jeg synes, det var fortjent, at de kom foran 1-0, fordi at de, øh, de kommer frem med en, med en masse offensiv og, og prøver virkelig at lægge tryk. Øh, ikke med sagt, at Belgien var, var fuldstændig ufarlig, men øh, jeg synes, det var fortjent, at de kom foran 1-0. Øh, på derværende tidspunkt på var en kæmpe fejl af for tunge. Altså, ligger og ned i eget felt, og så smider den lige ud til en isen, det er jo fuldstændig håbløst. Altså, hvis jeg havde været træner, jeg ved ikke. Og selvfølgelig, uh, man har spillet for Mourinho, at man så ja, alligevel gør det ikke. Altså, ja. man spiller under Mourinho, så forstår jeg at, at, at. <laughs> Så havde jeg nok ikke fået ros i halvagt i hvert fald. Ej, <laughs> øh, men det er fuldstændig vanvittigt. Altså, den skal jo bare løses ud af kommunen også, fordi at æ, immobile ligger og vrider sig. Øh, og, og det har fjernet fokus fra, fra de to øvrige belgiske forspillere. Så en håbløs aktion, øh, men øh, godt lavet af, af, af Barella, som hammer den i lang Og så må vi heller ikke altså, have Sart. Ja. Jeg ved, der er offensivspillere, ja. men vi må, altså, der er også en grund til, at offensivspillere, de skal lære at forsvare en imod en, ikke? Han var bange for at røre ham i hvert fald. Jeg vil bare sige, at uh, her... Tag en dribling og ja, spark over i lang krog. Det, det må man sige. Det er, <laughs> det er, og, og, og det viser bare endnu en gang, at ja, det kan godt være, at du har offensiv kvaliteter, men uh, du ender på et eller andet tidspunkt i din karriere med at stå i en situation, hvor du skal forsvare en imod en defensivt. Og, og, de de og, jo, koster det. og de står jo tre mand omkring ham. Ja. Og de lader ham bare tage et træk ganske uhyndret og nærmest spark den over i lang krog. Men er det klassisk, det her, når der står en man føler sig jo bare ikke hjemme, på en eller anden måde. Det kan du ikke spørge om, om. Han har aldrig været ja. eget, ned nede i eget felt. <laughs> <Ja>. <laughs> det, og det, og så, hvis man dermed undgår at stå i sådan en situation, så skal man lade være med at løbe derned. Ja, præcis. <laughs> det er jo smart, faktisk. Ja. Men hvad hedder det? Så scorer en senior så til 2 som vi har vendt. Og lige inden pausen, der får øh, Belgien så straffespark, hvor Doku, han, øh, han går venstre om øh, Di Lorenzo, som så nedlægger ham. Jeg skrev... Der er ikke straffespark. Og jeg ved godt, jeg måske også farvet. Jeg holder med Italien. Men jeg synes ikke, der er straffespark. Han får en lille puff. Men i min verden aldrig nok til, at der kan dømmes. Du kigger lidt op i himlen, Jan. Ja, er det, men er, jeg, du synes, der er jeg synes faktisk, der er straffet. Ja. Fordi at øh, jeg synes, han er forbi om Og så får han skub i sidens ryggen. Men siden er vel okay. Ryggen er vel ikke okay? Nej, præcis. Og det er lige netop det, derfor at jeg hælder til, at der er straffet. Fordi jeg synes, han er lige af den her my foran så det bliver i ryggen, og så han bringer ham ud af hvad sige, ud af balance. Så jeg synes faktisk, at, at den godt kan dømmes. Altså det er en af de situationer, hvor... Fordi du siger, at den er, sådan, den er jo på grænsen, det er jo derfor, vi sidder og diskuterer den. At VAR så ikke kan gå ind og sige, der er ikke nok til at bevise, at det var det modsatte. Omvendt, hvis der ikke var blevet dømt straffespark, så, så, altså, så vil den heller ikke have blevet lavet om på den måde. Nej, og det er jo der, at vi skal russe VAR til det her EM her, fordi det har jo fyldt ingenting. Dommerne har taget en beslutning... Ja. Okay, det er, er en tvivlskendelse, og det vil altid være tvivlsomme ja. som når dommeren tager en beslutning, fordi det er ud fra et skøn. Ja. Men i superligan i Danmark, der har de siddet og ja, nu okay. været, Men så har de siddet og brugt to minutter på at finde et eller andet, der kunne forsvare, at den skulle dømmes, eller den ikke kunne dømmes, og så står man og siger bagefter, at det var alligevel en forkert om de, så har ændret det eller ikke havde ændret det. Og det, er det, der irriterer mig ved VAR i superligan specielt, det er, at man er gået ind og ændret ting, som et eller andet sted godt kunne forsvares. Ja. Og her, ja. Nogle vil sidde og sige, der er straffe, og nogle vil sidde og sige, at der ikke er straffe, men dommeren har gjort det ud for et skøn, og det vil altid blive diskuteres, men det tog lige præcis næsten ind til en at sige, okay, den kan forsvares, jeg synes, den er tynd, men den kan forsvares, fordi han er forbi ham, som Jan siger, det er et dårligt forsvarsspil, ja, ekstremt dårligt forsvarsspil. Men det er det ord, du faktisk vil sige, og vi må gerne sige det her, det er, de gik ikke flygknippe alle ja. ting, så det, at dommeren, det er dommeren, der dømmer kampen, så ved at han har taget det valg, han har, siger du så er det helt fair at den bliver på den måde, selvom at man så kan sidde herude, og jeg er jo komplet uenig, hvad I siger, men, men det er bare sådan, det er. Det, det er jo derfor, vi har en dommer. Det er lige præcis, og det synes jeg er fint, og man kan sige, hvis, hvis, hvis tv-billederne så har vist, at han ikke havde haft den arm i ryggen på ham, og spillerne havde forventet, så er det en kæmpe fejl af dommeren, fordi der er ikke er kontakt. Så kan man lave den om, og så sige, yes, det er det helt rigtige beslutning, bare gå ind og overrule, fordi det er tydeligt på tv-billederne, at der ikke er kontakt. Ja. Så er det perfekt. Men det her med, at han skubber ham i ryggen, den kan forsvares. Dommeren har lavet et skøn, han siger, ja, den kan forsvares. Okay, så er vi nødt til at fastholde det, så behøver VAR ikke at ændre det. Og det er det, jeg synes, der har fejlet fuldstændig i Superligaen. Det er, at de har gået ind og ændret dommen, som kunne forsvares begge veje. Og så har man brugt 4, 5, 6, jeg ved ikke, hvor mange minutter på og spillet er spille. ja, Alt for lang tid. Og det er det, der har ødelagt det for mig, VAR i Superligaen, Fordi når man ser den måde, VAR har fungeret på til EM, så er der jo ikke noget sted det heller, og det er jo heller ikke sjovt som dommer at stå der man har Ej. i hvert fald min mål, 5 10 ti spillere der er oppe i og vi og, og vil påvirke ind og, og hvis man så har en 3-4 minutter hvor der går altså det er jo det specielt, er en, hoved, altså en, de har, en situation de kan jo kommunikere og alt muligt ikke? og sådan bare at sige jeg synes han jeg synes han skubber ham i ryggen mm. det er det jeg ser ja. og hvis de kan se det på tv-billederne ja han skubber ham i ja. ryggen så fastholder den det er der i loven han han i hvert fald bruger sit argument til ja, at der er straffespagt og er og hvis han så siger til at han skubber ham i ryggen tv-billedet viser at han ikke skubber ham i ryggen der er ikke kontakt så so det Og det er jo også det her lidt, der er med med fodbold. Og, øh, både ja. på godt og ondt. Det her med, at dommerne tager et hurtigt skønt. Boom. I gamle dage, der var det jo... Ja, der var der jo ikke var. Øh, eller ikke i gamle dage, men for nogle år siden. Øh, kan øh, få det gammel igen. Ja. ja, præcis. <laughs> og hårdt. Øh, men Nej, <laughs> Men der havde vi jo ikke var. Og der var det jo bare sådan, det var, når dommerne havde dømt. Så, så jeg synes, at, at var har fungeret fantastisk under den her slutrunde. Den har været alt for synlig i Superligaen og andre ligaer, og det har ødelagt spil på en måde, synes jeg. Så jeg er virkelig forfriskende, at, at, at man ikke har noteret sig, hvad skal man sige, at VAR har været inde over de korrekte situationer i den her slutrunde. Jeg synes sgu, den er tynd, men jeg køber jeres take på det her med, med VAR, at det fungerer på den måde, det gør. Og skal du have sublet højre bakke i stedet for? Så... <laughs> Præcis. Hvis vi kigger på, nu sagde du så højre bakke, men hvis vi vender den om til, til, til, til Italiens venstre side og deres venstre bakke, altså meget af deres deres offensiv, den går jo igennem deres venstreside, hvor vi jo før har rostet Spinatola. Han ryger ud i går, og det er jo så senere vist sig, at han har været sin akillescene over. Det er jo Italiens bedste kort. Det, det ved jeg, at du nu peger på dig, for fordi du har jo rostet ham før, og du havde ham også på dit, øh, på dit turneringshold indtil videre. Den her venstreside for Italien, den har været fantastisk. Nu står man uden en Spinatola. Ja, det er det et kæmpe tab. Og man ser jo også i kampen i går, de blæser jo bare af Spinatola og ingenia ved, hvor de har hinanden henne, og, og som sagt, øh, løber solen sort, offensiv læggeri, og truer, øh, Belgens forsvar er virkelig øh, offensivt, og løber også den anden vej, øh, indsigten scorer et fantastisk mål. Øhm, så det er et kæmpe tab, at de, de mister Spine og, og det er jo igennem alle kampe, at han har været øh, hvad skal man sige, øh, ikke kamp, måske ikke kampeafgørende, men i hvert fald en, en, en mega vigtig faktor for Italien's spil, fordi at han kommer med så meget power, energi, og og ja, direktehed i hans spil. Ikke bange for at udfordre og, og, og lægge den ind i, i feltet, om um, en spiller som min sigte. Nogle gange foran, nogle gange bagved. Um, I samme side, så er det jo et fantastisk markerpar, hvor, hvor 50 procent nu er væk. Hvor meget kommer de til at mangle spinatoler i en, i en semifinal Fordi Emerson det er jo så erstatningen på... På og han har jo bare vist sig at være helt fantastisk i slutrunden. Hvad tror du, det kommer til at betyde for den? Ja, der er sikkert på, at uh, Aspen Liguretta fra, fra Spanien, der har spillet ja. højre bak fra Spanien, han uh, selvom det er selvfølgelig er på en hård baggrund, så tror jeg ikke, han er ked af, at han ikke står for Spina Zola <laughs> en senior den der tid uh, Nej, altså der er jo en tvivl om, at de kommer, jo, de kommer til at mande rigtig meget, altså rigtig, rigtig meget, en kæmpe trussel. Uh, og, og, og det gør bare et eller andet ved de, altså nu er der noget, der har fungeret i fem kampe nu, ikke. nu står du ind og ændrer på, hva, hvordan løser vi det her, uh, så vil man sige, ja, så flytter du bare trusset over i højre side. Oh, jo men uh, det, er de, det, det er bare ikke det samme, når de spiller har bygget op på, uh, på, på, på, på den måde, som, som, som spiller har været med, med, med, med Spinazzola her, så, uh, så, så det vil helt sikkert have en effekt, uh, om det er nok til, at Spanien kan, kan lukrere på det, og, og, og vinde i semifinalen. Det er, det er måske større tvivl Men der er ingen tvivl om, at det vil komme til at, at, at, at prøve deres spil. Der nu har vi brugt rigtig mange minutter på Italien. Og sådan er det, når, når jeg sidder her i studiet, så bruger vi jo rigtig meget tid på Italien. Men Belgien, de ryger altså ud i går. Var det slut for den her gyldne generation, Belgisk generation, som jo... Vi har snakket, de var jo en af favoritterne til at vinde det her. Øhm, har været det også for, for, for tre år siden, da det var, det var i Rusland VM. Har de ikke kunnet forløse det? Altså, det har de jo så ikke... Nej, det har de ikke. Altså, øhm, med den kvalitet igennem alle kæderne, og på bænken også til dels, øh, så. Men er det nogle gange, de her? Det, det er jo de her små marginaler, når man når ud i en... Hvis man havde et ligasystem med landsholdsfodbold, så vil Belgien jo måske over 38 kampe i en sæson ligge i toppen. Men når det er nok så har vi set også i Champions League Guardiola, som kan ryge ud øh, ja, de andre år i Champions League. De er jo også nummer et på på, øh, på verdensranglisten. ja så, så det viser jo, at de har kvalitet og, og var favoritter øh, til at vinde titlen. Men, men jeg synes, det er lidt øh, uforløst, og, og de har ikke vist hvad skal man sige, nok kvalitet i de afgørende kampe. Øh, de spiller jo en god kamp i går, men Italien er bare bedre. Og, øh, og ja, det, sådan er fodbold, og sådan er, det har været lidt... Øh, Lidt op, ikke, lidt op og bakke, men de har jo ikke øh, vundet noget, selvom de har været favoritter i, i mange år. Så, ja, så der er 15-16 måneder til VM, og jeg tvivler lidt på, at, at, at, øh, at de er favoritter til slutrunden der. Fordi at den her generation, den, den kører på, på sidste vers. Så jeg, jeg vil bare sige, at det er slut for den de her, her spillere. Lukaku og de har Hazard, de vil jo så være 16 måneder ældre, men det er jo ikke... Sådan, helt gamle, så vi snakker de her 637 37 så, så der er måske et lille sidste skud i den. Ja, hvis de kan holde sig rigtig øh, i topform og fit. Øhm, jeg, tænker, jeg er også lidt mere nervøs for, for deres trebakkede, fordi jeg, jeg synes måske, det har været lidt deres svageste led. Øhm, Courtois har jo stået en super slutrunde, synes jeg. Men, men jeg synes ikke, at Forsvaret har, har bevist fremragende øh, kampe. Øhm, så der er jeg lidt mere nervøs, øh, nervøs over for det. Øhm, Offensivt, der, der tænker jeg, at de skal, de skal nok holde tempoet op. Det og Lukaku og Lukaku osv. Øh, spændende om den Hazard kommer, kommer 100% i omdrejning igen, fordi så han er han jo også et kæmpe våben. Det er lidt mere forsvarsmæssigt, at, at jeg tænker, at de kan få nogle udfordringer for, hvad skal man sige? hvem står klar til at, til at overtage tøjlerne der. Vi ser, om man kan holde sig væk fra Tabas i, i Madrid. <laughs> Hazard har været et problem. Og rødvin. Hvis vi kigger frem mod uh, semifinalen, der venter Spanien, bare lige kort... Er der nogen, øh, hvis du skal komme med en favoritværdighed i den her kamp? Ja, jeg, jeg synes, at italienerne er favoritter. Uh, mm. Men i den, så Spanien kan de lige løfte niveauet lidt. Uh, man kan sige, det der er med, med, med italienerne i forhold til, at, at hvis de kan spille det her tempo i den, uh, og med samme aggressivitet, i, både i den pres, øh, men også når de angriber, altså, så, så, så, så kan jeg også se dem ramme øh, Spanierne, og, og, og måske også på Amstallien og sådan noget. her, ikke? Men, men i forhold til, øh, til deres intensiteter i deres fysik. Deres øh, omvendt. Ja, Spanierne. Vi kan ja, ja, man bliver ikke overrasket, hvis det er, at de, at de... Men du har Italien til at gå videre? Jeg har Italien til at gå videre. Du også runde i munden på dig, ikke? <laughs> hvad, hvad siger du, Jan, til det? Et ledende spørgsmål. Ja, men jo, <laughs> jeg har også øh, Italienerne til, til favorit. Tre gange i talerne, her, det kan jeg lige høre. Kampen spiller, hvis vi lige skal have den i den her kamp. Hvem var det? For mig var det ensidende. Jeg kan jo godt lide ham, selvom han ikke er så høj og så videre. Men, og det han, øh, det behøver han ikke være. Nej, nemlig. Men øh, han har nogle fantastiske kvaliteter, både offensiv og defensiv. Selvfølgelig primært offensivt, hvor han øh, sammen med Spinner Solle leverer på et vanvittigt højt niveau. Og især i kampen i går, øh, det her 2-0-mål, det, altså, det ser let ud. Øh, men det er det altså ikke øh, Jeg ved godt, Belgien tøver måske lidt Men det udnytter han til fulde Og, og skrue den over i lang krog øh, Han får det virkelig til at se let ud Som en detalje som det der Det er det altså bare ikke Så for mig er det en sindie. Lorenzo, hvad siger du til, ja, til Danmark? Jamen, hvis, man så skal lidt, hvis man nu skal samle lidt med Belgien Hvor har de ham der, der bare, der bare vil vinde Den her kamp her de, de, de Deres største stjerner, Locardo, De Bruyne Det de stråler ikke ud af, om de vil vinde uh, Italien, Kilini det er Ja, hun varm var ah. han Lukaku han der scorede to tre mål i går. Ja. Hvorfor score han ikke? Han ja. har kæmpe chancer. Ja, ja, præcis. Øh, Chiellini. Jeg elsker når du ser de der ja. der til sidst. Bare, ja. Han vil bare vinde og det er bare for præcist ja. og øh, han har en clearin med den dårlige fod. Han putter den, <laughs> ja. de ligesom, ja. den, den, den, den op i til keeperen i målet. Den lige scorede til 1-0. Den den ikke blev bare rampøs når så hoede ja, en op i luften så er det en duel, ikke? Altså og, ja, og præcis den måde de fejler på, så øh, elsker, når de der spiller der, det bare stråler ud af dem at de vil vinde. Giorgioellini han fylder 37 år i august. Hvordan kan man blive ved på det her niveau? Altså, du ved godt, det er, jo, det er jo måske meget svært at svare på, men det, det er jo helt vanvittigt. Ja, så altså, er selvfølgelig fysisk, men, men også i forhold til at, at, at være så skarp og kunne spille med i tempo, fordi fodbolden har jo ændret sig så voldsomt bare i de 15 år, han har spillet fodbold på, på topplaner, måske endda mere, ikke? 20 måske. Så, så det, han bare tilpasset sig niveauet og tempoet, og det er jo bare fedt. Og igen, ja, Lukaku kun har lavet to i går, så har man stadig sagt, ja, ja. Du klarer du bedre end til linje, og til linje er færdig. Ja, så, så det er ja, jo ja, sådan, det er meget, små, ja, meget små marginaler. Det er netop det. det, der er og det skal vi også huske på, når vi, når vi sidder og, og lukker sådan en kamp. Ikke? Det er jo så små marginaler. Men, ja. men når spillere kommer op i alderen, så er det vigtigt, at man har den her sult. Fordi at det er den, der er mega vigtigt. At man, Den her vinder mentalitet og sult til at hele tiden at vil vinde. Ja. Uh, og så tror jeg faktisk også, at, at hans makkerskab med Bonucci har noget at sige, uh, at uh, de holder et uh, vanvittigt højt niveau sammen. Så, uh. De er bare helt fantastiske, ja, de to. De. Jeg har også meldt uh, Giorgio op til kæresten <laughs> derhjemme, men uh, det kan ikke gå <laughs> Er hun lidt mere til klassiske danske navne? Eller? Ja, det rører måske <laughs> lidt mere på noget Jan og Martin <laughs> kontra de italienske. Men okay. sådan er det. Ja. Det, var, det var alt for første halvleg og midt i anden halvleg der dykker vi altså ned i optakken til Danmark mod Tjekkiet.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 Her, hey der skal vi kigge ned i den her, ja, den vigtige kvartfinal, der er i, i dette års EM, når Danmark altså i aften, lørdag aften, tørner sammen med Tjekkiet i Baku. Et tjekkisk mandskab, som ligger nummer 40 på verdensranglisten altså inden slutrunden gik i gang, hvor vi jo har Danmark placeret på en tiende plads. Det er en angliste, som jo absolut kan bruges til ingenting, når man kigger ned på turneringen nu her, men det kan måske give en indikation om, at vi har været overrasket omkring det her tjekkiske mandskab. De kom jo videre som værende en af de her fire bedste træer og slog altså i 8. holder Holland ud meget fortjent. Jan, hvad er det, vi har set for det her tjekkiske mandskab indtil videre? Jamen et øh, fantastisk kollektiv, og som et par, par stjerner, der lige har øh, leveret allerhøjst den endnu. Altså en chik, der scorede 4 ud af 5 mål. Det er jo øh, fantastisk, og, og Bejler jo et eller andet sted til topscorer øh, titlen. Vi må håbe, at han ikke øh, lige får nogen lavet i dag, øh, og får en flybillet hjem. Øh. Men en fantastisk kollektiv, som, som har leveret på, på højt, højt plan. Så vi skal absolut have respekt for dem. Men øh, omvendt, så, så, så uh, synes jeg også med, med de kvaliteter, vi har i vores trup, øh, både offensivt og defensivt, så, øh, så er det jo som sagt en kamp, vi er favoritter til, og, og som øh, jeg tror også, vi kan løse og, og, øh, og slå tjekkerne. Danmark var jo store favoritter mod Wales, og nu har bookmakerne jo mod Tjekkiet. Der står den så på 26 procent til tjekkesejr, da jeg tjekkede, inden vi gik på 31% på udregjort og 48% på en dansk sejr. Det er jo den her lidt favoritværdighed, vi snakkede om inden første halvleg. Er det også sådan, I nogenlunde vil se chancefordeling i ja, hvordan den kommer til at være? Ja, det er lige en eller anden procent, det kan man jo altid sige. Men, men der er en tvivl om, at, at, at jeg synes også, vi vi er favoritter. Jeg synes også, vi skal gå videre, øh, dog ikke med samme øh, overbevisende... Æh, Jamen, det var også, det var som mod også... Wales, ikke? altså jeg vil sige, mod Wales, der, der, jeg, der, der vil jeg sige, der ville det virkelig været en kæmpe stoffelse, hvis vi havde slået Wales ud. Ja. Der kunne man sige nok så meget. Nu er vi, rammer vi et hold, der, der også er i former, som også har mere øh, og, og, og både at spille med i forhold til individualitet, men også mere som et hold hvorimod Wales, jamen der skulle det jo være Bale, der skulle lave træ ja. nærmest, hvis de skulle slås ud, øh, og det skete alligevel ikke. Så, så, så jeg vil stadig sige, at vi favoritter man knap så meget som mod Wales. Og det, det er også et, ja, nu nævner du selv uh, Wales, men på alle pladser af det her tjekkiske mandskab, jo stort set et bedre mandskab. Du nævner selv, Jan, to af Tjekkiets helt store stjerner, det er Patrick Schick og Thomas Suchek. Schick han fik sit gennembrud i Samdoria og så har han jo været et, et smut forbi Roma med mindre succes. Og så er han så kommet efter det nu her med, med ophold i både Leipzig, Leverkusen, og så nu til den her slutrunde. Thomas Zuczyk, han har jo lavet 10 mål i 38 kampe fra hans position som sekser, hvilket i sig selv jo er vanvittigt imponerende. Og han blev sammen med Bruno Fernandes, Harry Kane, Ruben Dias nomineret til Premier League-årets spiller. Så det siger jo lidt om de her kvaliteter, som, som de her to spillere har. Men hvis jeg kigger ned over den danske trup, så er der vel... At, at, det kan man ikke bruge til noget i forhold til at skulle sige, om man skal vinde en kamp eller ej. Man bare lige skulle dykke ned i spillerne. Jeg kan ikke finde ud over måske Succex, som jeg vil bytte med. Og Schick, han har spillet en god slutning, men jeg er også i tvivl om, jeg hellere vil have Patrik Schick på mit hold end nogle af de danske angriber. Så er der vel ikke ret mange af de andre tjekkiske spillere, man vil bytte med. Nej, der er jeg enig. Og det håber tror jeg også, at vi viser i kampen i aften. Vi skal selvfølgelig have respekt for alle tjekkerne, men især de to er jeg overbevist om, at vi lige skal have det ekstra øje på. Og det har julemand jo kørt ned i, sidste, øh, i, i mindste detalje, så spillerne er godt rustet. Vi har så meget kvalitet i, i, i de kæder, hvor, hvor øh, Schick og, og Suchek spiller. Øhm, AC Kær og Vestergaard, som jeg tror, det bliver, øh, skal nok få, få styr på ham, og, og Suchek øh, kender Pierre Emilio øh, fra det engelske. Så jeg er overbevist om, at, at vi har øh, mere kvalitet end, end de to spillere, så, øh, og det er jeg overbevist om, at de danske spillere viser i aften. Men der er meget mere bold i det her tjekkiske mandskab, end, ja, end, end vi har set mod... Altså det er det bedste mandskab, vi kommer til at møde, hvis man tager Belgien væk fra den her ligning i den her slutrunde. Et fysisk mandskab. Hvordan skal Danmark uh, takle den her fysik, som, som tjekkerne bringer? Jamen der skal vi jo selvfølgelig kunne matche, jo. Altså, det, det, <coughs> og det er jeg heller ikke bekymret for. Altså, det, mentaliteten, den er jo hos, hos danskerne, at vi først og fremmest, der skal vi kunne kun forsvare, vi skal først og fremmest være, være stærke i vores defensive organisation. Og, og så, så, så betyder det ikke, at man ikke kan lave mål. Det har vi også vist. Vi laver firma i Wales. Så, så, så, så der er tvivl om, at det bliver... Det bliver mindsetet, der, at, at det bliver ikke en kamp, hvor vi bare skal ud og så bare køre, køre checkeren over det, det. Det bliver først og fremmest, og at vores defensive organisation, den, den skal holde vand, og, og, og vi skal være stærke der. Fordi så tror jeg også på, at vi har, vi har nok kvalitet til at kunne, kunne lave mål på den ene eller på den anden måde. Hvad tror du, varmen kommer til at spille ind her? Fordi det er jo sådan set ens for begge mandskaber, men de siger jo, det er det hammer var om Baku. Ja, jeg tror, den kommer til at have en, en indflydelse, og jeg tror også, det kommer til at have en indflydelse. Det her med, at, at, at nu, har, nu har vi specielt, vi, vi har spillet fire kampe, hvor vi har været på hjemmebane ja, i anfølgelsetegn, og, og der er en om, at, at det, der, der skal man også lige være nu bliver der altså ikke bortet frem af, af, af dem, der sidder udenfor. Så, så jeg tror helt sikkert, at omgivelserne kommer til, at, til også at, at spille ind, og specielt varmen, fordi Altså, der er bare en kæmpe forskel. De har haft været to dage til at forberede sig på den varme, eller måske kun halvanden, ikke? Hvad er det dårligt dårlige til Baku? Men det er så også lidt Altså at de har ikke spillet kamp i, så det tror jeg helt til, vi vil komme til at se, og Kasper også allerede været ud sige at sige, at vi bliver nødt til at være opmærksomme på, at vi ikke bare kan fyre den af med Høns og højere løb i 90 minutter, som man her i, specielt i Danmark, ikke, hvor, hvor temperaturen ja. ligner og, og snidser op på 24 grader, hvilket det overhovedet er at sammenligne med de 35, de måske ikke så Men der, jeg har hørt det også med mange mennesker sige det her med, at man skal være påpaselig med at undervurdere. Jeg synes, at det hele ordet undervurdere, det vil aldrig nogensinde komme på tale så langt i en turnering. Og man sammenligner med det her tjekkiske hold, der til EM i 2004 jo vandt over os med, med 3-0, jeg synes, det er fuldstændig hovedløst at sammenligne det tjekkiske hold, der var dengang med det, der er i dag. Fordi dengang der havde de altså nogle klassespillere, og det er jo jeres generation, kan man sige. Det er jo spillere som Jan Koller, Milan Bartosz, Tomas Rosicki, Peter Tjek, Vladimir Schmisser, og så kan man lige huske Ballon d'Or-vinderen fra, fra året inden øh, i Pavel Nedved. Altså, det er jo klassemandskab på alle fronter. Så den her snak med, at dengang tjekkerne i 2004, der, der er jo fuldstændig kører os ud af banen, det er, det er vel to forskellige, fuldstændig to forskellige mandskaber. Ja, fuldstændig altså. Det, jo, det kan man ikke sammenligne, og det er to årtier siden. Der er sket så meget med fodbolden også siden da, både fysisk og taktisk osv. Og så, videre, så, videre. så det kan man slet ikke sammenligne. Øhm, dengang havde de, som du helt rigtig nævner, en øh, perlerække af stjernespillere, verdensstjerner. Øh, så, så. Det skal man ikke sammenligne. Det, det er det fuldstændig, som du siger, hovedløst og tidsspillet. Men Julman har været ude udtale, at øh, han heller ville have mødt Holland, kontra det her tjekkiske mandskab. Og jeg tror, det er noget vås. Men er det, måde, er det hans måde at sige på, at de her spillere, de skal være topparate, altså sådan snak gennem pressen på en måde, til spillerne? Men jeg ved ikke om, jeg, ved, jeg, ved, jeg er ikke helt sikker på, at det er noget vås. Ja. Fordi jeg, jeg tror faktisk, at Human et eller andet sted, tror på, at, at, at det her med, at du har spillere med individuelle kvalitet, og belgierne og sådan noget ting, ikke? det tror jeg et eller andet sted, at her har en følelse, at det kan godt lade, det kan, godt, lukke, det, det kan godt, hvad kan man sige, det kan autentiser ja autentiser ud af og så, vi, og så skal vi kunne vinde på, på, på, på vores kvaliteter. Nu møder du et tjekkisk hold, hvor, hvor et eller andet sted de har den her holdfølelse. De har det her med, at de vil gå i dem ild og vand for hinanden. De, øh, og de har både kvalitet defensivt, men også offensivt. Så, så jeg, jeg tror faktisk ikke helt det er vores, når han siger, at jeg måske vil have mødt hollænderne. Fordi jeg tror at han måske, han havde en følelse af, at uh, individual kvalitet hos hollænderne, det, det, det troede han på. at det, det skulle vi nok kunne lukke ned for, og så skulle vi nok kunne straffe hollænderne kvæge vores uh, taktiske uh, formåen. Og øhm. måske det, at hollænderne måske vil undervise det er også, måske også en, et element mm. øhm. men han udtaler jo alligevel nogle dage inden han siger det her, der siger han jo at, at Holland har været det bedste hold til den her slutrunde, der anerkender han jo at Holland er det bedste hold som der har været i, hvis han skulle lave en power ranking er det så ikke lidt øh, to, ja. to, hvad skal <laughs> jo, man sige jo, svar, han, der, han kører også lidt spin her det øh, er, er fair nok ja, ja, det, er fint, øh, det er helt fint og det er jo det man også må og kan øh, bruge medierne til Samtidig så tror jeg også, at det er lidt at sige det her som nogle danskere har lidt tankerne hen på at vi er kæmpe favoritter i aften og når, hvad skal man sige den almindelige dansker tænker tjekkiet, så tænker okay, dem skal vi slå 99 ud af 100 gange. Det er en god lodtrækning vi har fået, når man ser på hvem vi har, hvem vi ellers kunne have mødt så vi skal vi skal vise, at vi kan stå op til favoritværdigheden i aften og så slå de tjekker men det er også fordi, jeg tænker, at i, i vores 18 da vi så trak Wales, så var der også mange, der var påpaselige med at sige, at nu skulle vi lige passe på, og Wales var det ene og det andet. Altså, det var også bare at sige det her, som vi snakkede om tidligere, at det er at erkende, at ja, vi er favoritter, men det handler overhovedet ikke om noget at undervurdere en modstander. Mm -hmm. Hvis vi, du, Martin, du snakkede lidt tidligere omkring det her med, at nu, man havde jo spillet tre kampe i parken, og så en kamp i Amsterdam, hvor det jo føles som en, som en hjemmebane. Nu skal man så til Baku der vil jo ikke være en, en hjemmebane-følelse her. Og det vil sige, at man får ikke det her rygstød på en eller anden måde, at man, at man føler sig på hjemmebane. Og det betyder bare meget som spiller. Hvordan tror du, øh, nu får vi jo en ganske almindelig, øh, ja, hvad hedder sådan noget? En slutrundekamp jo. Ja, det, ja, det er en slutrundekamp, og, og så, vil, så, så nu vil vi spilleren komme til at mærke det som en udkamp. Ja. Øh, ikke nødvendigvis, fordi at at der også sidder Manchester-fans, det, det, det tror jeg ikke, kommer til. Men det, du, du vil bare have følelsen af et eller andet sted. Du er langt hjemme væk fra, og, øh, og du, har, du, du har ikke så mange røde hvide farver på, på lægterne. Der skal nok være nogen og kæmpe respekt og kæmpe ros til de danskere, der er taget afsted. Jeg synes, det er så fedt, at, at, at, man, at man gør det, og man virkelig bakker op om det her hold her, og får nogle fede oplevelser. Forhåbentlig så stopper det ikke her. Altså, men, men det er lidt øv, fordi nu har der været så meget... Øh, stemning og så meget fodboldfeber og, og alle de her ting her med, at øh, så er der nogen, der kører sted og så kender man lige nogen, der kører sted og, mm. og, og til at og alt det her. Altså, man har virkelig kunne mærke. Det. Og der er ligesom den, den sidste uges tid her, ikke? nu er det i Baku, nu er det langt væk, og vi skal flyve til Azerbaijan og alle de her ting her. Uh, og og det, er, det, er, det er jo helt ærligt, så er det jo lidt, det er lidt, det er lidt, det det er lidt, det er lidt, men uh, nu sidder jeg tit der på et dansk flag her, hvor vi sidder i studiet her. så men dansk lanser, tror jeg også. Med tror jeg med en på, og, og et dansk flag i vinduerne kunne jeg se, da jeg kom op, så selvfølgelig så er feberen her stadigvæk, men uh, jeg synes, det er lidt, at vi skal tage os som. Tjern. Ja, og som ligger, hvad, ligger næsten 4.000 km væk herfra. Så kæmpe respekt til de danskere, som har taget den, den lange vej derovre. Hvis vi skal kigge ned på, på vores eget hold og den formation. Altså, vi har indtil videre haft succes med den her 3-4-3, hvor vi især i første halvleg mod Belgien jo var, var fremragende. Og det var også noget, vi lagde ud med mod Wales, men Jungmann han lavede det meget hurtigt om, hvor han jo så, hvad der foregik i kampen, og så, så regulerede han det. Du sagde lige lidt tidligere, at ja, dit forsvar der sagde, der nævnte, at du tre. Ja. Så du har lidt der, ja, det, at du synes, at han skal fortsætte med en 3-4-3. Øh, Hvorfor? Jeg er overbevist om, at han stiller op i den igen. Netop også fordi, at den er så let at lave om i løbet af kampen. Det er bare at knepse på fingrene. Lige guide. En, to, tre spiller. Så er vi på en 4-3-3. Så jeg er overbevist om, at han starter ud i den her 3-4-3, fordi at der har vi lavet nogle fantastiske position, øh, præstationer. Er det øh, fordi, man har... Øh, AC som den her spiller, som yeah, netop. Lidt gør det lettere og bare lige kan bryde op? Specielt ham, men det kræver selvfølgelig også øh, noget taktisk af de andre spillere, så det, det er hele holdet der er klog taktisk. Så, men selvfølgelig, det er en øh, kæmpe fordel, at vi, vi kan knipse med fingrene og så skubbe sig op, så har vi en 4-3-3. Øh, og derfor er jeg overbevist om, at han starter ud i den her 3-4-3, og så ser vi, hvad, hvad, hvordan kampen udvikler sig, og hvad vi skal gøre taktiske øh, ændringer i løbet af kampen. 3-4-3, øh, det det er overvist om, at julen man vælger, og, og, og der har vi jo vist noget brusen at spille offensivt, og også holdt øh, modstanderne fra, fra de vildt chancer. Lad os se om lidt, hvad, hvilke andre spillere du har valgt øh, vingår. Har du også gået med en 3-4-3? Øh, ja, og det er jo præcis på samme øh grundlag, som, som, som Jan. Øh, og det er AC, der er den afgørende spiller her. Havde det været øh, Sande, måske det, at øh, der var i spil der, så er det sætter vi at vi har startet med en trepafklæde, fordi så ville vi måske ikke have samme mulighed for at kunne ændre. Øh, Men er så, det er simpelthen bare den her ene spiller, der gør, at det bliver så fleksibelt det hele. Ja, det er det jo. Og det er jo netop fordi, han der spiller den her centrale og når der vi bygger op. Øh, så vi kan bygge op med to, eller vi kan bygge op med tre. Så og ja, har det. den her internationale klasse på begge pladser. Det, er det, er jo, det, det siger jo alt om hans kvaliteter at ja. han, kan træde op på... Det er jo, det er, altså, I bliver nødt til at forklare, at der er jo væsentlig forskel fra at spille nede i midterforsvar, hvor du har stort set alle spillere foran dig, og så har du en midtbanen hvor du har 300, 360 grader omkring, der spiller. Altså, det er jo to vidt forskellige pladser, han skal spille, men han gør det jo sublin på begge to. Fuldstændig, fuldstændig. Og, og netop det der med, at du siger, at, at lige pludselig så kommer spillerne altså både uh, fra, fra siden og, og, og i ryggen er der i forhold til at og, og lave pres. Uh, Aflevandsmulighederne er jo helt andre... Uh, Ja, han skal jo op og fordele spil pludselig. Præcis. Øh, fra at gå, fra at kunne passe butikken øh, et eller andet sted nede i forsvaret, skal han op og være den vigtigste spiller et eller andet sted på, på holdet og være spilfordeler sammen med, med Pierre-Emil og Delaney. Så det viser jo, at han er en fantastisk spiller, både taktisk øh, og, og ikke menneske øh, teknisk, at han har de kvaliteter, der skal til med fødderne og op i hovedet og med så, kasketten. Og så skal vi også altså lige huske på, at som du også sagde før, det kræver altså også meget af de andre spiller specielt ja, Kær og Vestergaard, at de at okay, nu er vores eneste stopper, han har altså lige forsvundet <laughs> op i banen, ikke? og hvis vi mister bolden, hvordan skal vi så forsvare rummene omkring os, øh, kontra når vi er tre, så... Ja, og det også måske ikke lige blæser alt for meget frem, begge to på samme tid, fordi Præcis. så står der kun to forsvarsspillere, så, så det kræver også øh, noget af alt. Der er de jo trænet godt for der har de jo bevis, at de kan. Ja, det det. Hvad gør det rent centralt på banen? Om vi kommer lige til, til startopstillingen senere, hvad I har, men når AC, hvis han rykker op, så gør det også, at han spiller den her sekser. Jo. Og det gør jo vel også, at de andre spillere på midtbanen øh, må indstille sig på lidt nogle andre roller, eller hvad? Eller spiller man så bare med to sekser? Hvordan har, altså, hvordan ser I det, på det Fordi når han rykker op, så vil det jo gøre et eller andet ved dynamikken inde på midtbanen. Der er nogen, der er nødt til at tage nogle nogle kæder længere frem? Jamen, der er flere muligheder. Altså, man kan have en, øh, en trekant, hvor, hvor der er to defensiver og en offensiv, eller vende den om, og så have en defensiv og to offensiv. Og der er vores, hvis vi spiller med AC, øh, Delaney og Højbjerg, der har jeg de heldigvis så fleksible, at de kan spille alle modeller, øh, og trekant og flad så videre, og så videre, fordi de netop har så stor en motor, øh, alle tre, mm. og er så dygtige, både taktisk og teknisk. Så, så, og det, det er jo en kæmpe styrke at vi har det i holdet, at alle spillere er så taktisk kloge, og at det ligger på rygrand. Og det gør det bare svært for tjekkerne at, at, at vide, hvordan vi kommer, og hvordan vi lige pludselig ændrer spillet. Øh, massiv styrke, vi har der. Lad os da bare gå ud til, til startelveren, som vi har den. Der var aldrig nogensinde spørgsmålstegn om Kasper Smagel så det er ham skøjt, at vi lige hurtigt henover. De tre bagtil, I spiller jo begge to med en trebakkæde. Jan, du sagde ACK og Vestergaard. Ja. Der er vel ikke så meget andet der. Altså, hvis man skulle udfordre den, så ville det jo kun være Vestergaard, men han har vel gjort det okay, og har både fysik, øh, også en, en, en pæn hurtighed. Så er det, er det bare lige til, at det er ham, fordi det har lykkes de andre kampe? Ja, det føler jeg. Og han kan i hvert fald også i luftspil, øh, hvad skal man sige, gå ind og tage kampen op, og og vinde dem klart, er jeg overbevidst om. Øh, så for mig er det det klare valg i den her kamp også. Øh, og de har, ja, Vestergaard har lavet et, et par fejl som som vi har evalueret og, og skudt til hjørnet men øh, det er en ny kamp, og jeg er overbevist om, at øh, de tre gutter der kommer til at spille en fremragende kamp igen. Der er vel kun Simon Kær, som der kan være lidt tvivl om, og det ved vi jo ikke selvfølgelig noget om jo, hvor han er fysisk. Nej, nemlig. Nej det er svært lige at, at vide. Jeg tror, Mikkel i går ja. sagde, at han, var, at ja, han, han var virkede klar. klar. Øhm, så må, det må vi håbe. Det vi finde for. Hvis vi kører på vores to vingbaks øh, imod øh, Wales, der havde vi jo altså Jens Stryer på, på højre vingbak og Joachim Mikkel på på venstre. Der var selvfølgelig også noget med noget øh, sygdom til Daniel Vas. Hvem har du på din, øh, din baksian? Jamen, der har jeg faktisk øh, Vas og mele. Og Vas vælger jeg faktisk, fordi at øh, Tjekkiet øh, har jeg en forventning om, kommer til at stå lidt lavt til tider. Og øh, som vi nævnte her tidligere i et af, øh, i et af podcastene, at, at jeg føler, at Vass er en lidt bedre kombinationsspiller. Øh, så det er derfor, jeg har valgt ham. Øh, Stryg har gjort det fantastisk i 8. L's final, og er jo en vanvittig spiller at kunne sætte ind, med, med hans power og energi osv. Og så videre, så videre. Ja, øh, han er heller ikke dårlig i kombinationsspilleren, men vi har jo set vas både spil midtbane og offensiv midtban i Valencia også, så jeg er overvist om, at Hjulmand øh, øh, vælger Vas øh der er selvfølgelig en ubekendt her, hvordan er hans øh, fysiske mm. tilstand efter det her sygdom, men, men hvis han ellers er på nogenlunde 100%, så er jeg overbevist om, at, at det bliver hvad så. og selvfølgelig male, der. han der er, er jo, ikke nej, det, er, han er jo nær, det første navn på holdgården nærmest. Der er ikke noget spørgsmål på den venstre bakke. Hvem har du på dine øh, bakke Jamen, jeg, jeg har taget stryger, og det, og det er egentlig ud fra, at, at Igen, det kan jo være værst, det kan være Stryger 50-50. Er lige ligegyldigt, hvem der er? Øh, jeg ved ikke, om det er lige ligegyldigt, men, men det må jeg sige, det er jo lidt, okay, hvor meget har vask været med til at træne? Ja. Øh, hvor meget har han kunnet? Det er i en til, der. Jeg, så sigt, der er jo nu ubekendt der, og jeg synes, ude for kampen, der synes jeg, at Stryger har fortjent at starte inden, øh, men Jan har en god pointe i, at okay, kommer tjenene til at stå lidt lavere, jamen, så er Vaz bedre på bolden, også i min øjne. Øh, men, men ja, det for mig er det også en 50-50, men jeg tror, at Stryger i et kvæg af... Øh, en sygdom. Ja, og så også, han gjorde ja, ja. altså, han, han kan komme med noget power. Og der er jo også, øh, det en her faktor, at vi snakkede om tidligere, det bliver varmt. Han har været drænet for kraft, og antager vi, når man er syg, så, så der kan jo måske spille, spille det her ind, at øh, han simpelthen bare fysisk måske ikke er, er, er top, top klar, og det skal man jo være. Ja, præcis, og der er det jo super, at Juleman, han ved jo, hvordan spillerne er selvfølgelig fysisk, men også i mindsetet, hvordan føler man sig, har man det her overskud og det kan man hurtigt se i træningerne. Øh, så der har jo, der er det jo virkelig stærkt, at han har fingrene på pulsen med alle spillerne, så, så han træffer 100% det korrekte valg i aften. Hvis jeg skal gætte på jeres to øh, centrale midtbanespillere, så er det jo så Højbjerg og Delaney, I har. Hvordan, øh, hvordan, i stedet for at spørge, hvorfor, fordi øh, de er jo nærmest selvskrevne, hvordan har de øh, været til den her slutning indtil videre, Martin? For ryne altså det synes jeg, jeg synes virkelig, at de har spillet på højt niveau, og, og, og det er jo ikke kun nu er det ikke kun altså som vi har jo, vi har jo sagt det hundrede gange, før, ikke? det er jo, det er jo ikke kun de tre bærestaler eller de fem bæreste, eller hvordan vi stiller op? Øh, Højbjerg, delenier, jamen de ligger aldrig så mange områder og og i øh, Robobolde, og, og Højbjerg har at spillet på et meget, meget højt niveau. Øh, og tydeligt at se, at han har virkelig været igennem en flot udvikling. af ja, han er karakter. Ja, fuldstændig ja, ja, ja, ja. crazy. Også, det er jo også det, han har fået kæmpe ros i, i Tottenham, og han virkelig har gået ind og digteret spillet. Og det, som jeg synes, der er rigtig fedt ved ham, det er, at han, han, han er blevet mere bevidst om den position, han har på banen. At okay, hvis jeg spiller den her med defensive rolle, så er det mit ansvarsområde, det er at få delt spillet det er ikke at lave for mange fejl, det er okay at lave fejl, men det er netop det her med, jamen, så må jeg spille mere simpel, sørge for, at, at, at jeg ikke laver fejl, sørge for, at, at fejlene sker højere i banen, hvorimod da han var lidt yngre, der har han lidt en tendens til, at der var det ham, der skulle lave den afgørende aflevering. det skulle ham, der skulle lave det smartere, det lækre, øh, og det, der synes jeg virkelig, at han har, har ændret sit mindset. Ja, til han har udviklet sig om ja, er kendt. helt enig, helt enig, og det er, det er fedt at se, og, og det ligner, at han er meget bevidst om, hvilken rolle han har, og hvordan han skal udfylde den. Jeg synes, han har spillet på et rigtig højt niveau til den hele turnamen indtil videre. Ja, han er blevet mere en moden spiller. Mourinho har gjort ham ja. til en mere moden øh, spiller. Jeg ved godt, det det også er kommet i Southampton, men, men hans, hans, hans marker Delaney, det er jo en, du har spillet sammen med. Du kender jo Delaney fra Ja, fra Delaney var en, en 20 år gammel. Øhm, den her udvikling, han har været igennem, når du ser ham rette rundt ind på banen, det er, det er imponerende, hvilken udvikling han... Du, du snakker omkring det her med, at det kan ikke komme bag på nogen. Eller for dig, når du har set ham træne, og det, den effort, han har lagt i det. Når du ser ham præstere på... Nej, Højplan, nej lige nær, det, og, og, og så det, det længe, jeg også har, det er hans mentalitet. Øh, da, altså, omkring efter København, han begynder at komme lidt ind omkring holdet, øh, da jeg er der, og, og, og begynder både som noget venstre midtbane og noget venstre bakter, og følge alle de her spilleminutter, ikke? Øh, han ender faktisk med at blive, blive anført, kan man sige ikke, øh, hvis jeg ikke husker helt forkert, jo, og sådan så kommer han at ståle solbakken tilbage, tager han faktisk ud af holdet øh, på på trods af, at han stadigvæk er anfør, og den der rolle der, i så ond en alder, som han var på det tidspunkt, være anfører, men ikke være fastmand, øh Vanvildt, at, han, at han fik ændret den til noget positivt, og egentlig endte med at være den suveræn bedste spiller i FC København. Ja, det viser bare, at ja, det viser karakter. Man ved det her. Ja, præcis. Ja. Der kaster man ikke håndklædet i ringen. Men... Og det er jo også derfor, at han kan begå sig både i, i, i Dortmund og først i Werder Bremen, hvor han jo også var en kæmpe, kæmpe profil, og, og nu på det danske landshold. Så hans mentalitet er så fed, og, og, og det er virkelig, man kan, man kan lære meget af. Æm, og så i den, han kender sin, sin, sin rolle, han kender sin kompetence. Han skal jo ikke lide dig til at spille, som, som Pierre Emil Højbjerg på samme måde mod gør. Han er jo lidt med den her box-to-box, -box, og så skal han jo bare have lov til at, at brænde alt den energi, han har, fordi det er jo også et, et løbemonstret uden lige. Men er det er det styrken, at det, det er et hold? Altså, de, ja. de kender deres roller, de ja, ved, det. hvad de er gode til, og de ved, hvad de ikke skal gøre. De supplerer hinanden fantastisk, og øh, jeg vil da ryste i bukserne, hvis jeg over tjekke uh, spillere som midtbanespillere, og se, at de der to foran, øh, foran sig eller bagved sig. Man ved aldrig, hvor man har hverken den ene eller den anden fordi de netop har den her motor og supplerer hinanden. Og, og det synes jeg, det er at, øh, en kvalitet, som, som det danske landshold har, har lagt oven i. Det her med, at, at øh, der er altid en, der er frem og der er altid en, der er, til, der er tilbage. De supplerer hinanden fantastisk. Og så har de jo bare begge to også steppet op øh, med deres præstationer i den her slutrunde, så et fantastisk makkerpar at have ind på, på den midtbane og, Ja, øh, jeg glæder mig til at se mere igen i aften øh, arbejdsraseri og, og, og energi og så, videre og så Jeg kan huske da england England engang mødte Danmark. Og i David Beckham selvbiografi der skriver han jo når han kigger over på, da han kiggede, jeg kan ikke huske om det var i 2002 eller hvor når det har været, øh, men der han i spillertunnelen kigger over på, på de danske spillere og ser gravesen og Tøfteng stod i der skaldet og han ved han skulle Så sagde han han blev sgu bange. Det er, lidt, det er jo lidt det, du siger her, uden at de skalede de her to, men der er, de indgiver stadig en, en form for respekt. I ja, forhold præcis. Til, til Måske det. ikke så meget fysisk, fremtående, Nej. men mere med de præstationer, de har leveret. af øh, og Delaney er jo ikke sådan, hvad skal man sige, øh, når man kigger på dem, så bliver man jo ikke hvad skal man sige, skræmt af dem, ja. men, men det, med deres præstationer og deres power og den energi, de kommer af i kampen, det er bare imponerende, og, og det ved tjekkerne. Og jeg er overbevist om, at, at det, er, det er et punkt på deres tak, taktiske... Øh, hvad skal man sige, planen, at, at, at, at prøve at holde dem ned, hvilket jeg tror er tæt på umuligt. Og hvis man så lige siger, altså i forhold til de her store stjerner, hvis du så er sådan som Modric og sådan nogle ting, så skrive, okay, han må ikke være på bolden, men hvis du står over for Modric, så vil du også sige, okay, kan jeg komme ud og løbe lidt med ham? Ja. Kan jeg søge lidt ja. væk fra nogle område hvor han ikke kan dække? Så er det rigtig godt for mig, det samme med Busquets, Når de er på bolden, fordi der er det et, et niveau over, over, over mange andre, ikke? men kan du ramme dem på nogle områder, når det er, det, det er også der på bolden? Her, der har du to, de vil bare være, altså... Overalt. Ja, det er umuligt at dække op. Ja. Men hvad, gør, jamen, hvad bare sådan, som tjekke, hvad gør man så, når man har to så løbestærke spillere, som, igen, de dækker jo så vanvittigt store områder på den her bane herinde på den her centrale midtbane. Hvad gør man som tjekke? Hvad, hvad, fordi du siger, modigt skal man have ud og løbe, de her teknikere skal man ud og løbe. Hvad skal man med, med sådan nogle her? Vi må håbe, at de ikke har fundet svaret. Øh. <laughs> det er svært at dem op over for os, fordi de kommer, det er jo ikke en af dem, der kommer hele tiden. De skiftes jo, og det kræver meget af tjekkerne at dem op for det. Så lad os håbe, at de ikke kan lykkes med det. Og så har du også lige den her kolde her med AC. Så er det lige ham der, ja, ja, præcis. der ikke, som vi har været inde på tidligere. Så er det jo ham der, der spiller 6. position. Ja. Så er det lige Højbjerg anden position, eller den anden position. Det den anden position ja, Det er svært, at, <laughs> den, taktik, altså den danske taktik den er svær at, hvad skal man sige, at lægge en plan for. Fordi vi, vi har så meget kvalitet, i startelveren også øh, indskiftningsspillerne. Altså, vi kan bare lave om, hurtigt, øh, hvad skal man sige, ved at knipse med fingrene. Og det er meget, meget svært at dem op for, for modstanderne. Lad os gå et skridt længere frem. Så der er jeg lidt spændt på at, at høre, om I er gået med de samme spillere, der var mod Wales. Der var det altså Damsgaard, Dolberg og Brethwaite, der spillede. Hvis vi starter med dine, øh, Martin, hvem har du som de tre? Ja, men, men der, der har jeg også i den øh, Damsdolv og Broadway, øh, og så må vi se med Josef. For han er henne. Ikke? Jeg kunne godt forestille mig, at Josef han kunne blive sådan en, uh, altså måske en en en, en Joker uh, sammen med corner i til, hvis der skal ændres noget af kampbilledet. I stedet for hvem så? Altså. Hvis... Ja, men, <coughs> jamen. altså så måske senere i kampen. Ah, oh, okay, jeg ja. ja, altså altså dammskår, igen starter ind. Uh... Det det kunne jeg godt se for mig. Det kunne godt se for mig. Men, men, men igen det kan også være, at Kasper han vælger at brænde Josef af og så siger okay her spil så smart du kan. Er det i stedet for Dolberg? Øh, nej, det vil det ikke være. Jeg vil lade Dolberg spille 9'er. Øh, jeg vil også lade Breathless spil, og så, så må det være Josef eller Damsgaard, der, der skal slås om, om den sidste på kanten. Øh, og det er jo lidt det samme med vas. Der er jo også et argument for at sige, nu starter du inden, og så brænder du alt af, fordi vi skal ikke stå i en situation, hvor vi skal stifte ind efter mm. 65 mm. minutter, så går vi for længe spilletid, og så har du ikke power til at spille færdig. Øh, men man kan sige, vi har jo... 5, og så hvis vi går og får plus en udskiftning. så man kan sige, at hvis du kan skifte seks mand på et hold, så, øh, ja, så, så... Det må de altså godt have kun i gamle dage. <laughs> <ikke>? <laughs> så har så vi også kunnet holdt... Vi begynder ja, maksimertid for, at kampenivået faldt til sidst i kampen. Ja. Ved, hvorfor. Men Dollaren, han, øh, han, er, han er på, fordi han spiller jo den her gode kamp sidst med, med to mål. Er det, er det derfor, fordi han har jo ikke været selvskrevet i nogle af de andre kampe, kan man Nej, lad, lad ham komme ind, og så, så arbejder vi med den her selvtid her. Ja, og hvad med Jan? Hvad har du på, på de tre? Jeg har nøjagtigt de samme tre. Altså äh, Breithwaite, Damsgaard, Dolberg. Og øh, Damsgaard, Dolberg. Øh, kan spille i de her små rum og afslutte på øh, små rum. Det ser jeg ved 1-0 scoring. Øh, så for mig er det, det oplagte valg. Øh, også med den selvtillid, Dolberg må have nu. Jeg scorer to kasser og, og virkelig være flyvende. Så de skal have chancen igen. Og, og jeg er overbevist om, at de også kommer ind og straffer tjekkerne. Hvad er der blevet af Jonas Wind? Altså, vi snakkede jo rigtig meget om Jonas Vind inden slutrunden, og han starter jo også ind i den første kamp mod Finland, og er det nye store danske angrebshåb. Jeg tror da også, de inde i FCK havde måske set lidt håbet på, at han kunne brænde nogle kampe af her, så man kunne få en højere pris for ham, hvis det var, at man skulle skyde ham sted. Vi ved selvfølgelig ikke igen, skal det lige siges, hvordan han har regeret efterfølgende i forhold til alt det med Eriksen. Men Hvorfor snakker vi slet ikke om ham i forhold til at skulle starte inde på, på top? Ja, det gør vi jo ikke, fordi Dam skår han igen og udnytter, hvad kan man sige, at, at, at han fik chancen og, og virkelig, virkelig braget dem, i, i, da han fik chancen. Og, og det var jo lidt det, Jonas skulle have gjort, da han fedt, og gjorde sig fortjent til at starte ind mod Finland. Så man kan sige, at han er jo virkelig blev ramt af selvfølgelig kampens udvikling i sig selv, øh, og og så selvfølgelig er ja, Damsgaard han han har han har bragt dem fordi det er jo de to spillere hvad kan man sige som, som ligesom skulle skulle øh, ja slås om den position ikke uh, og så og, og, og, og så, igen, så, så er det Dol, Dolbert der kommer ind og og, og brager dem mod Wales og ja der, der kan lidt mange ting bag, og det, det kan være, at Jonas har været ekstremt påvirket af det her med Jelsen. Det ved vi ikke noget om. Nå, Æh, men jeg er da helt inde i betragtningen af, at, at det var jo ham, vi, vi havde til at være, være førsteangriber, inden vi er i gang. Men der er bare nogle andre faktorer, der nogen spiller ind, og det kunne sagtens være, ja, selvfølgelig Damsgaard, der har grebet chancen. Dolberg også. Dolberg der der har, har, har, har, har grebet chancen, ikke? Æh, men du, du, du vælger at sige, det er Damsgaard direkte, altså det er den, der er en-til-en med, en, med Jonas Vind. Ja, men det er nu et der starter starte inden mod Rusland ikke altså og ligesom Belgien også, ja. og, og Belgien ja. også og, og, og, og har den, øh, hvad skal man sige, vinde den kampe. Og der kan vi jo i den sige okay. Men det er Jussi, der, der spiller jo... central angriber, Det er damskodt, der stiller sig mere til venstre. Ja, men altså... ja, men hvis nu Jonas for eksempel, altså hvis Jonas havde valgt at gå med Jonas, mm -hmm. så øh, mod, mod Belgien, så så har han jo spillet central og så har Jussi lidt lidt ud. Men jeg tror faktisk at at, at han har valgt at, at gå med en anden mavefornemmelse foran til Damsgaard, og så må man jo sige, at på prøver igennem at viser sig frem, og, og viser at han er klar, ikke? og, og udnyttede chancen. Øh, havde Jonas scoret i, i løbet af første halvleg mod Finland, og, og så stadigvæk det her med Jensen, så, så er der også overbevist om, og så han der, der også startet mod Belgien. Øh, det er jo de her små ting. Nogle griber jo chancen, og det må vi sige, at Damsgaard har gjort. Andreas Goelsen, ham, øh, ham, ham nævner vi ikke. Ham havde jeg faktisk også til at starte ind i den allerførste kamp mod, mod Finland, også fordi det, vi så i optakten mod Østrig, hvor han jo skildte Østriget. Og det var en af dem, jeg troede. Det var hans EM. Og Også undertegnet her. Jeg troede også, at han ville komme ind og få præget det her danske landshold og slutrunden. Men man må jo sige, de spillere, der har fået chancen, har jo bare taget den. Det er jo faktisk sjældent set, at så mange spillere, der kommer ind og får chancen, griber den. Altså, det er jo virkelig god øh, coaching har sagt det er jo julemanden igen han ved hvor han har han spiller hvem skal jeg bruge hvor når og selvfølgelig er det også et taktisk element i, hvem er god mod hvem men det lever viser også at de her spillere der får chancen de har bare kvalitet fordi at et er at få chancen et er en, en anden en anden ting er altså at gribe den og det må man jo bare sige Damsgaard og Dolberg har gjort i de, i de seneste kampe øh, så øh, jeg er overvist om at, at det hedder Braith Damsco og Dolberg man kan sige, skåret hvis han skulle så, så skulle han måske være brød for det her han sige, ja. okay øh, han har ikke scoret, og ja. hvad har han ikke fået det samme ud af det hvorfor har ikke spillet i stedet for ham og, og og og der kan man sige der har der har Juna i hvert fald gjort brød for et langt snor, ikke og, og nu kan man sige nu han så sin score, han skulle lige så at sige mod Wales ikke og og, og og og så kan man sige jamen ja, så er det svært så er det svært ikke altså hvor har han ikke øh, han ikke fået den score, så du man begynde at argumentere for at okay nu har han spillet øh, fire kampe øh, uden at score så må ja, man sige skifte det men jeg tror defensivt element i det her, Præcis. fordi at en spiller som Braithwaite arbejder benhammeren hårdt den anden vej, det gør for os det gør alle spillere, men, men de har også det her ekstra, et, øh, hvad skal man sige, øh, at sætte på øh, i forbindelse med deres fart, øh, som kan gøre, at, og har vist, at de kan hente nogle omstillinger på, som modstanderne sætter i gang, så det er også et våben, øh, hvad skal man sige, og, og der er de er også gode nok til at bruge det, Jusuf og Der er ikke noget der med, med, at de offensive spillere ikke skal have De blæser bare retur og, og tager de her omstillinger, og så når de kan. Så det er også en, en faktor i, i, når der skal sættes hold. Kunne det være et argument for, at Jusuf Poulsen, han skal starte inde, og det hedder Breathbait, Jusuf Poulsen på de to kanter, og som man går lidt tilbage og bruger Damsgaard som, som angriber, Jeg ved godt, så har man Dolberg, som scorede som to mål sidst, men simpelthen er respekt for Checkernes omstillinger også. Checkerne er jo ikke et. Skal jeg lige sige, er jo ikke et, et omstillingshold, men simpelthen for respekt af, at man skal også gå den anden vej og så stå med de her to uh, mere løbestærke kanter og så bruge uh, damskoer som en falknier. Kusatensvæger du mand. Og det er, jo, det er jo kun Kasper der har hvad kan man sige virkelig virkelig genstudier checkerne og set deres kampe i den og i den og i den og fundet ud af okay hvor er det hvis skal gå ind på dem. Uh, I den jeg synes det er og tage ni ud, og laver to æsker, ja. øh, og ja. griber chancen, den er også, også hårdt. Så skal du virkelig, virkelig, <laughs> så skal du virkelig være sikker på, at du har styr på dine spiller. Ja, og, være og bange spiller. For at være, virkelig og være tage... bange for modstanderen. Så ja. meget skal man heller ikke fokusere Ej. på modstanderen, synes jeg ikke. er god det Men det er jo lidt det, og uden sammenligning, men det er jo lidt det, man Gini har gjort med Locatelli. Ja. Han tager en spiller ud, som det har fungeret for, og så har de jo egentlig fortsat. Hvis I skal byde her til sidst på, på kampens resultat, nu er det også lidt svært at ikke tage... Danske brillerne af, eller på, hvad hedder sådan noget, af i anden af det. Hvad, øh, hvad tror I kampen ender? Jeg har 3-1 igen til Danmark, som i øh, kampen mod Wales. Ja. Så øh, jeg håber, at de danske spillere viser, at jeg tager fejl igen og vinder 4-0. Det vil ikke gøre noget, <laughs> men øh, jeg, jeg har, jeg har 3-1 til Danmark. 3-1 til Danmark, det lyder som en... Øh, jeg tænker, at øh, det kunne godt lide en 2-1-føring øh, øh, langt hen ad vejen, og så skal tjekkerne uh, sats og, og så en 3-1-scoring på en kontra til sidst. Det kunne være min tanke i hvert fald. Lad os håbe. Hvad, hvad siger du, Martin? Jeg tror, man tog et sejr. Jeg tror, man tog et sejr. Ja, de skoer tænker... ikke til sidst. Nej, de skoer ikke <laughs> til sidst. Men ja, de tænker begge to, at det, at, at det bliver en sejr? Ja. Os, ja, det skal vi. Lad os, lad os komme videre. Ja. Lad os krydse fingre for, at de har ret. Og lige inden vi runder af, så har vi den uh, anden kamp, der bliver spillet i dag. Det er England-Ukraine på Olympiø i Rom. Hvad uh, engelsk hold, der er favoritter, skal vel vinde. Men Ukraine har også... Uh, altså Ukraine står lige pludselig... Her og noget så langt. De har vel ikke noget tabium? Nej, de kan da spille øh, frit og uimponeret og bare ud af, som de lidt til dels har gjort indtil nu. Englænderne er, vil jeg sige, kæmpe favoritter, og uh, fuha, hvis øh, de ryger ud nu, så. Øh, som Janne Mølbjerg sagde, så skal de ikke komme tilbage til England. <laughs> Æ, så, øh, så der er jeg da helt enig, at, at englænderne kan kun skuffe der, men øh, de skal absolut have respekt for, for det her ukrainske. Øh, hvad skal man sige? Sammenhold. De har jo ikke de kæmpe store stjerner, og Sinchenko har gjort det fantastisk, og selvfølgelig en superspiller i City, men, men ellers har de jo ikke de her vanvittige store verdensstjerner. Øhm, men et kollektiv, der er sammentømret, og kan arbejde benhårdt, og har kvaliteter. Hvad bliver resultatet? Jeg tror, England vinder 2-0. 2-0? Martin? Jeg tror også, at England vinder uh, 1-0, siger jeg. 1-0, 2-0, og jeg Den er svært. 1 -1. Jeg tror faktisk også, at den bliver, jeg tror faktisk også, at den bliver 2 -0. Jeg tror ikke, at Ukraine har, har kvalitet nok til at slå det her engelske mandskab. Og så hedder den så England i en, en semifinale. Tak fordi I gjorde os klogere på kampene, de her. Det var så let. Vi er tilbage igen i morgen. Søndag, hvor jeg sammen med Mikkel Beckmann og Andreas Granskov er klar til at til den helt store nedtagt af Danmark, Tjekkiet og England-Ukraine. Så på gensyn, og vi høres ved i morgen.